Hvala, pozdravljeni, Ljubor in projektena ekipe, ki je pripravljala današnjo prvno nizvo skupaj z vablenim predavateljem. Moje ime je Jožo Bozgorabar, sem po ceni služenja Ljubor in krati ljudje vode tega projekta. S temo se že kar nekaj časa okvarjam, tudi nas v služenju, že kar nekaj let s vas o takšnih in drugašnjih publikah. Tega smo sposobni, da bomo z zelo malo bolj kompleksno celovito načeli. Mi smo se prijavili na občinski spis, mesto občine Maribor, eh, s katerimi so financirali projekte za področje varstva okolja in narave. In smo dobili priložnost, da lahko pripravimo to obrobeno mizo. Kasneje bo sledilo še pripravo, oziroma izdaja ene manjše publikacije z rezultati tega, kar bomo eh, ugotovili o tem projektu, danes slišali in, eh, in nabrali z vsako informacije. Um, Na kratko, za začetek, često, da se boste uretirali, po teh mojih godnih iztočnicah, besedah, ki boste slišali tri predavanja. Našem obvabilu so se odzvali spod Domen Zupan, znakega, priznavalec Eko Vasi, ali nekaj je bilenjata članica Zdražnega Ljubor, znana arhitektka urbanistka, ki bo predstavila svoje videnje srmanskih sosed v Mariboru. Vse je izvrtejo Dolorenčič, tudi mislim na prezabatele o te kot filozof predstavil svojo tezo, ki jo sam imenuje filozofija pobega. Nega vidim, še jaz samo na rozejo v hredinu boste sprišali ta tri predavanja, sveda pa po predavanjih, pa boste videli razprava, kateri boste kasneje vživno vabili. Kot istočnice bi tri teme predstavil, kaj sploh to trajnost naselje je čeprav več, kaj slišimo pojem trajnostni razvoj naselja in trajnostni razvoj, ali pa smo pojem trajnostni naselja, ali po naselje, bivalna mesta, ta terminologija je nekako široka, prej smo imenili e ekopasi, tudi... A jo? A to je to. Vrežna tehnika. Ja. No, Uh, torej, trajimo se na sredi, kako opredeliti za začetek. Malo, uh, sem literature pa tudi sam mislim, da je to ne gospodarsko, socialno, polsko, prostorsko, vsega v več pomembnih nezirah, usklejeno mesto, usklejeno znotraj sebe in alpa ali pa ne, in, in, ne agresivno, ali pa, ne nenapadano od neko do okolja. To je tako preko bolj priločna definicija Pomembna je, kot se pojem trajnost nakazuje na to, da živimo, delamo tako, da bodočim generacijam tudi upravljamo primerne oziroma enake živetske možnosti, kakšnih smo viderežni danes sami. Zdaj, za samo opredelitev trajnosti smo vsele lahko upravljamo različne kazalnike o teh stopih, Prostop se je na končno socijalnem pomembnejši ekonomski in možda se danes opem, da z njim ne mog toliko ukvarjali, vendar je rečno pomemben. Recimo, uh, lahko se izberemo nekaj kazalnikov in po njih ugotvimo ali neko naselje trajnice naredne. Slop gospodarskih kazalnikov, recimo takih bolj pomembnih, je gospodarska moč naselja ali mesta, potem razploživa delo na mesta, takočno je zaposlišljena sestavljena, recimo da ni enodimensionalna, da, da je bolj besta. In koliko je mesto naselje prevlačeno zabivanjem delom. Imamo skup socialnih kazalnikov, recimo kakšna je zagotovljenost s mladine, koliko je stopnja mladine, in koliko so juženske možnosti v zgodbo enake za vse prebivalce naselja. Potem je takoje zvalo koliko kosno, in pa, kako je zagotovljeno preprečevanje revščine in socialne izključenosti ljudi. Te imamo okoljsko-prostovske po slob kazalnikov. Eh, Ta, ki smo razmerje med naravnimi naravni igremi, sestavina ne naselja, koliko en, koliko drugih. Potem, kakšnega povod zrata seveda bo dal eh, zelenici, streamparkov in podobnega, življenje narave, ki eh, živali, ki potilijo tudi z nami v mesto. Potem, kakšnega čiščen odplak, kakšnega naravnane, zapadke in podobno. No, pri prostovke dimenzive jaz še omenil seveda promet, koliko je trajnostno naravnam, eh, eh, potem koliko profeticirajo prebovalce naselja danes eh, pa netranočne žvenske stile, vzima predvsem oblike potrošnje, pa tudi določe energetik, ki je zelo pomembno, kako je eh, energetik vtis eh, naselja in nivojih prebovalcev racionalnih. Te obrovljiče so razne, razne pripeti zanče v štipisu delo, recimo da eh, en profesor urbanističnega dizajna iz eh, Danske, Jan Ver, ki je bil tudi, mislim, da nagi, letos da je gost, a pa letos minja, da je gost v Ljubljani. On je povedal, da je za njega trajesno mesto, celo človeko čove, prijazno mesto. Kopatno grejeno, z dobrimi javnimi prostori, uh, za čim več uh, kolesarjene, uh, pešačene in pa trajene s javnega prometa, seveda tudi čim bolj zeleno, z, z čistim zragom, seveda tudi za zdravni in takšni, ki so zelene, vz. enoketsko, primerne in podobno. Če bovimo o trajnosti naseljo, se se lahko tako vprašamo, kakšno ta je ta necajnostno naselje Jaz mislim, da je ključni kriterij razdragovanja med tem, kar je 19-20 stoletje prinesel, tudi tega nagle urbanega razvoja, preko bolj malo obzirajoči, se do svoje police, je, koliko je zastavljeno v smislu sobivanje so v svojo količo znotraj koliko je zrejeno nad informacija, znanje, pogledu v tisto, na kar na sebe vplivajo. Na drugi strani pa imamo eno paradigmo, recimo poznatem sklob migel Dereka forma imetje redite, torej Derekov imetje, ali ko se debatim. Isto kaj resnega, posebno iz močnega interesa in specifičnega dela kružbe, da, da ima nadzor na nečem, da uveljala svojo močnost, tudi da iz tega potrebne svoje kolesje. Mislimo, da, da, da je trajnostna oseba na sebi ljudi, ki so dogovorjeni z takšno družba, da vidimo pa način glasnega notranjega odbivanja pa odnoca do svoje naravne korece. No, tisti, ki najprej trajno smo naseljev iznečevali, tudi v naši občini rediji, so subjekti iz teh petih ključnih sektorjev, abim jaz rekla, z tih subjektov javna uprava, stroka, cegivna družba, recimo z današnjo drugo mizo, segment, Tu stopamo v to področje, ki so ga tudi občila stroka, javno uprava, podjeka, ki ga tudi že seveda napeliko obranavajo. Bi rekel, da je okazirana cegivna družba tu vse tem obolje, nekaj druge, v nekem zaostanku. V primeru z druge teme subjekte. In stvari misli, da so več nekri na to temo. Zdaj uh, okay, ja. no, pa čist na kratko, zakaj uh, ta projekt, uh, nekakšna njega osibina, kot sem že rekel, da se je zelo vključiti to temo, to tematiko, uh, da se predstavijo osnovne informacije, tudi nekaj do naših predavanj, Da kasneje, predvsem tudi v okviru razprave, oduzimo, katere so vse relevante teme, ki zadevajo to, to tematiko, torej tematiko trajnostnega naselja v tej občini, regiji. Potem, da tudi oduzimo, kakšne so možnosti, da se prihodnje uresniča takšno naselja in kakšno je pripravljeno za sodelovanje. Torej, Se so zmožili nekaj elektronskih odzivov s to vrstom pripravljenosti, za danes pa vas prosim, da, da se tam, ki ste v njih sami, navedete, ali vas tema zanima tudi za naprej ali ne v podavte odloženja. Pozvečeno, na bo, bo pa na koncu šladna publikacija, pripravljena te vseh zvodi, tudi javno osobna, dokaj zaprosi na ekonomski pliki, pa jo boste lahko sveda, S tem, ki se zaključil, s mnogo hodno predstavitev, pri natovedu prvega Z je prišel iz znakega, domen Zupan, Tomem pozdravljam, treba, da si se vzal in da bi rekel, da, da zelo z nadušenjo, z veliko pripravljenostjo je domen, zato pa pričel Maribor, jaz sem ga spoznal eh, inija letos, pa je domen organizator eh, slovenskih dnevov Eko Vsi, ktor je bil 12. junija, 1. junija, no pač junija, takrat drugi, drugi dvrstni dan bo Če vam se nima, 29. novemba tudi na srednjem sobotu odnaklen. In, in, in, in v svojem povodnem predavnju, okvirno tako smo se odgovorili, na predstavu svoje izkušnje zanimivosti iz štirih ecovas ki jih je obiskal v letašnjem letu. Dve iz Nemčije, eno iz Škotske in pa eno iz Italije. No, kaj je to ECOVAS? Domeni, e, jaz sem na peti strani, ki se odlično in ki je ogromno informacijo na to temo, tako da res informacija je vse plati več noben problem, napisal, da lahko vsi vidimo kot trajnostne raziskovalne skupnosti, ki so predane odkrivanju novih načinov sobivljene ljudi, generale. Hvala. Deku, zravo, sem Ja, jaz sem letos držil v še za oziroma uh, ker je, nisem, da sem oparil, še, ki se me nekrat nikoli kot vstave, ki uh, sem mi poviskal. Uh, se je... Um, Februarja, pa marca, ko sem v šoli, na šoli za nekaj zelo resnih to šole, malo več postavljanja, sprožile, kot sem predvideval leta. Uh, kaj se bomo pogledali zdaj, kar to predsedstvo, jo še nisem dal, kar sem do zadnjega, um, jo bom dal na spletu, potem na nekaj aspekta, ki word, deleti, se lahko uh, da Zdaj bi predstavljal, da sem svojo izkušnjo, ko sem jaz izprali nekateri se mi je Nekaj kaj sem želel videti, najprej to je blizu Brlina, kodavno v Italiji. Uh, vseh naj so v informativnosti in preseganjimo v okviru te, tega lokalnega obmoja, nekaj se mi zdi. je, pa mislije dosti ne? nekateri še dost vidijo, ali predvsem gledali da so pravi, kaj se tam, ali pa še malo da so pa neke komune ponaprej, ki se lesica so se da so, tako, so začela tam v 16, 17, 17, 17. To, se ta, posnalan, pa se tako, ta v bistvu, no da je bilo ne. Ta naselja da so da Čeprav sem bil doma često 4 mesečno, češte vemo je točno enostaven in da sem se kot to zgledate, zdaj se lahko oziramo, tiramo, tiramo, tiramo, tiramo, tiramo, tiramo, tiramo, tiramo, a tiramo, tiramo, tiramo, tiramo, tiramo, tiramo, Tam sem dal strah pred da nekaj znanjem, to je bilo dobro. Ti skrne reši počinj kaj, je potem nekaj vredinsk, nekaj nekaj nekaj. To pa prihleduvaš, če dojeli. Vizijo projekta mi žene šajrste imamo na šajrskim In se v nekako. nekaj in bo postavljajo model neko pomaljšo mogliko, da se ...se tudi ni bolj toliko, ampak ...stvenega dava namelji in dobre prakse. Čim kaj. Pa celostan pregled celo te temane. In toko na svoj spet, tukaj, da so izobraževanje, center in neko vas. Um, Začena se dvanj leta, odkoli, ...kor so, to si pravi, rekli o nastale neke na duhovne stvari. V bistvu Faith Horn sam začel začetniki, ki so prišli to torej je varno sebe v omno, so prišli v bistvu kot kamp čis na osnovi nekega namenega sporočila. Strah tega guidance pa oni pravijo, so dopeli in so sprejalci za to pa je pa bolj aktivno meditela so smo hvaljali z dobranjem josefine. Poslijo vse skupaj tukaj, uh, nadpiso namenska skupnost. Dovoljčno življenje, dovoljčne kvalitete. Vse skupaj ima dohovne temelje. Vsi to se da tukaj zelo, ker nekaj te duhovne temelji še vedno ostajajo. Uh, in so zelo močni, čeprav se mi zdi, da niso vsi vidi. Ne? Se pravi, vidim tudi, če je celo posame je, to vas je zgodno življenja. Edina stvar, ki je skupna in redno prisotna, je v glasitev. Se pravi, kar poli se počne se načeloma delati un-in in tun-out. To se pravi, nekaj na začetku, namen, ki je lahko zelo kratka, ko je to dobro minuta. Namen je samo biti prisoten tukaj in izdajem pozornost na to, kar so podelali. Uh, Poučajno, ko to zagleda, tako ne bi smo tudi uh, enkrat na temelj delali v njihovi generovnih skupinah. Mi smo se zutri dobili eno okroglo misco, svečko, karb, ki vsak povedo, ko se počut. Začela um, smo glede, da, da odbolj odkriti, tako da več povejo kot pa nove um, Pa smo potem, uh, ne znam, nekotko zapadili očiko, kakrč so smere na to, kako se znate, če tako, da vse so priveč posebno, in tako se držimo še naprej. Um, izobraževanje je izmočna nemerka si češno podpoljanje, tamo kakrvi so prebivalci po ene na naj, najboljativnejših grekov, ki pa nastopno so in so pa ljudi samo tretirajo izobražovanja z um, Pa to je tukaj hliško promocijski element, da imajo najmanjši najbolj okoljski vtis v razvitev Um, to so pravi skozi vse skupaj, so nekaj na minimumu, na minimum. dokaj nizko. Zdaj, primarjalno z Anglijo so na polovici primatikega naselja, sicer v Angliji, polovici okoljskega okisa. Potem so pri različni rublike teh okoljskih In v razdelku hranja so na 37% domina energija, pa 21% z ekološko kakori, kaj brez, da ni Oni imajo svoje redarni krabnih. Uh, ljudje so prvi elementi, to je mojo prvo izkušnjo poput. To smo med Havijski in kod načelji strano zamiško eko vlasti na červanško, ti imaš predostav, vstanek predostav. Pak zanimih zdrav, pak zanimih rešitev. To so pravo ljudje, so, ti so tine skupnosti, ti so jedno vse. Kod na tem neko zgradbe zdravljajo, so vse to lepo in, in, in, in, in jeliko sveča temu obnovili viranje in energije, v ti tako, da kompletno so na obali majstvo svetr, majstvo svetr, majstvo vredne, vramne, um, in razvajajo više energije in jo prodajajo na otbrani uh, V Angliji v bistvu let, se v, bistvu, v obnovili energije in zato plačujejo ljudje, ki to imajo. To se pravi samo zato, da ali nam To je pa ukrat naš virene zadnje. To se pravi niči s policencov na nek način, je, je, ki je uh, elektropodnjev, ki vlačuje dosto nek denarja. Tudi sicer prezvajajo više. Ne. Samo je pa tukaj tudi druga plat. Ne. Oni so vložili uh, skor 100.000 tisoč puntov, mislim, da nekaj čez 90 tisoč Za vse študije in vse stvari, ki so jim mogli, na tih preden so obisko v bistvu gotovali, če bojo preden so zdobili zeleno vručenico, da bojo lahko rekrarno postavili. To se pravijo, ki tukaj je potem tis regulativen del strani države, ki nekaj tako nasilje 300 tih ljudi jemno je isto kot kakršnokoli veliko podjetje, ki hoče postaviti celo farmo, uh, celo bolje, uh, vedeti, ker je izdravljeno. Um, Njih njihova velika uh, rastinska čistilna naprava. Celotno nasirajo vodo prečist, v bistvu kvalitete, da primerno vsako bistvu zalivanje um, načeloma z nekaj glavi bi bilo v produciji. Nemo šepitno oziroma mislopko za, za, za vodo. Oni jo za enkrat zkušljajo bolje zvetljivati, kaj imajo bodo. Uh, Organsko predelajo hrane, uh, majo nekaj farm pa uh, lokalne, znotraj ekov vsi tudi ekonomija. Uh, znotraj ekov vsi malo, če samo pomenimo, v In vse znotraj uh, Fint Foundation je bilo od začetna, v so, so priklikovani pod fondacija. Iz tega je zrata potem kar veliko nekih ponednik, glavnem temelijo, pričina in nekaj, to usta, še vedno znotraj jih, ko osirajo, so se takšenje, pa nekaj, tako, v glavnem temelju na socijalnih ponednik, posveča pozornosti za poznene prvičnih Vem, da imajo tudi svojo, ali pač na nek način, da ki je zelo, zelo veliko, veliko večino, veliko na način, Inovativnost je vsebno vsebno. A, lokalnih okvirov, Tukaj pa narediti, do teh vse, ki je se vidim, da, da največ presegajo da so daleč prerasili neko tisto nekaj. Zdaj pa mislim nekaj gremo, da bomo drugače življenje, ampak predlep to res neko inovativno okolje, ki vplive območno na sva okoljena. Pa Borska šola so jo začelili po Vasi, je prerasil svojo preselil van in je danos manjših delokrov in sam je predilega, predilega scheme, uh, je popasil. Prireda pravne CSA skeme CSA je pomenuti shared agriculture, kar pomeni, da V bistvu oni rečeva, da je in tako kventija, kar nas na sto deležnjo in potem lahko zakupiš, delež letine pa naprej. Uh, to se seveda vse organske karme. Um, in oni, kde ne bi bilo više hranje, to so pravo hranje zakupenje tudi skrenil boljšitev kredovalstva. Ne, ne samo, da se je veliko skrbovala. Kaj skrbovali naravno tem področju so tudi zelo aktivni, Ali pač v Škotsku imamo samo še 8% originalnih, svojih originalnih gozdov, uh, vse ostalo se posekajo, pa potem še delajo nekiho oposobovanja z nenaravnimi vrstami in tako naprej. Tukaj je uh, cel zgodba uh, ekoloških katastrof. K, uh, So v bistvu to predvsega 30 za drugo potem pa ovce, niso torej, če pa so grejate, se pa pa res in v bistvu v zdolji zanetega izumera. <hazim> Pogam, že ovoce? že... pa, delama, pa ja. so v bistvu ker večina oblasti, oblasti v vlasti, v vlasti ljudi na problem. To je problem imesa pri razvezi in tako naprej. In jedina sprava, ki tem tam smisla, z njihovega stališča je divja. In dvijadi je to prveč, da poželejo tisto v bistvu vse. V prvišu, bistvu, kaj za oni delajo, podaj kot to, kjer ne mojo vse eno poželjeti. In prava način je pa, da v bistvu ogledijo območje, da si območje pomočne zaradi tega ker je Samih semen in tega je dovolj. To se pravi, več, ko dovolj, tega za zarasta, samo treba je, da je do urejeno tako časa, da jih predvijazna. To me onji, se pravi, projekt iz Vila, iz, iz Fidthorn-a ima tako velike načrnjene, ne vem, tako docenke, docenke špodske nazaj pogosti, tako da to niso bihmeni projekti. Mi smo še tudi pogostovali, tako zelo tako, glboko doživeti vse skupine, kaj so ljudje pripravljeni, mm -hmm. na zdi uh, tako zanaravljali in se bil, v teh so tudi zlomačni, predvsem v teh, ki ne vem, socialnih temat, uh, četvor, uh, so, tituljna, tudi, uh, v socialnih je bilo veliko so, je tudi v vašku in v in prezbojnih narodih. Uh, mm -hmm da je kaj še nekaj, ki univerza za zatočanje, zatočanje, zatočanje, zatočanje, zatočanje. Naredil sem že omenil omenu politično sodelovanje, to se so pravi ob To politike aktivnosti, pa tvoj naprej. Tudi politika postane pozorna in bolj že vrstvu v politiku pa še, da je zraven prvsec od takih stvari, zaradi ditev, ker so tako tako znamen, ne samo dobrano, dobrano. Do Čista kratko. Po sem že je bil, še 15 minut, okay. in če sem lahko rekel, čez kar smo ga imeli, in ko visoko, tako da se je bilo razdeljeno in skrb za ljudi, skrb za naravo, po pravišti potem, če se skupijo, mislim, nekaj kultura, ki je zelo tako, so na način načrtovanja, vse skrbi ljudi in temo nekaj za vse skupit. Vse še letu, če sem še če teh letov vsega ljudi vzameč strani vzame, nač soprav ljudje in njihovo sodelovanje in povezano s skupnost v ki smo vsega to uspravljali in po mojem nas na poko, do srednjev. Odnosi in zase pomembne deli, soprav in na odnosih in na se, Sam preseč in to osnotim, tudi za druge, ki že dolgo tega Skupine in vloge, sistemi odvržene to tega, da so preseč in so prosephodniki, da se tam poblbljino da delujejo, kako, kako delajo. Skratka, za nadaljnost je nekaj že umenjeno, te projekte, restauracije, uh, nagradnje, da se tudi popodne pokaže, kakšne hiše imajo. Uh, Ki so bili neki pomeni, bili da da so bili neki črnci, da so so je nekaj nekaj, kar se jim je, da se jim je da se jim je nekaj, da se jim je nekaj, da se se jim da se se jim je da je se nekaj, Vemo, da je velik del že za vse, da se lahko in da se pri tem nahajamo in da se pri drugih ljudeh in da se pri in se tako, in Tuk smo imeli ekonomije, rekel, vsi socijalnih CSA-skeme s inž omenu. to tudi projekt na Štajarskem, načrt, ker se zanjena, kaj, kaj je namen, da se dela. Devač je permakultura ne protirejo. Načeloma vse služimo naučeno od narave, uh, na meni je pač čim manj delo, v bistvu čim več uh, dobitkov, naživo, čim so naravni tisti, um, ki delajo. je od najbolj tako znanih je v Avstriji, da se lahko na tisočih metrih, mislim, da nad nadmorski pišil, ne govorijo le o nečem, ki se tam pa uspiroj, tako naprej, da, da se zelo ribijo. S pomenišnikom in s pomenišnikom poslednje, da bo rekel ne. Prijetko sem kot izkušnja, povezanost v enem mestu, nagradi res ne lepo. Ljudje so rekli, da so iz Afrike nekaj podobnega, da so iz različnih koncev. Cena se bom pogledati, da je za razmišljenje in z podlaga za nadaljno delo, pa torej čas je za akcije, tudi tam slobje tega sem jaz možno lepiti narati nasprotno. Ker, um, ko ideš v kakšnem stanju, zares je ja v in se skupni, kje smo, ne. Um, in ni vse ki zdaj bomo, ne vem, pa tudi nekaj nekaj nam bomo bi bilo že Uh, pa za sabo samo pokazal od Findhovna, tudi odražajočih od filmov Trinket, ki je največ teh novejših, je pohištvo postavljenih To so pač, uh, da se pridružijo kot fotografije, da kaj še kljub temu veliko več, pravno, ljudi, Jojo še proizvodijo, kako da samo eno ki je znašla na neki barki, zaradi tega, ker je res zelo, zelo veliko. Pravno, da imajo več skupno aborigencov, čeprav čeprav še vedno dolžino neil. In to, da jih smo mi to delali, smo pribabili, v bistvu. Na jugu, da zdaj, da je ali ne, ali pač ne, ali projekte nočemo. tudi kot so moj, v, rokanu, v en od tudi da na obroke, da so po celem svetu, uh, način, kako narediti plavajoč otok v bistvu rostlinsko čistilno napravo, uh, ko smo jo mi zasedili, pa to namenje pa na Kitarstv so že postavili, uh, ko smo jih včasih pač po so v prelasli, ne. So kanale pa predeli, so so se vzirili, ka to zdi, pa to vse zasednjati. Uh, in so v bistvu notri postavili pravajoče so, otopke, so v bistvu, čistilne napravljene. Uh, s tem, da še dodatno spodelo, čih zaradi tega, da, da povečajo oči, Uh, in stvar je zelo dobro funkcionira. edini kaj je problem, da se ker to uh, z vodo prepojence se tudi smo to dosežili, da bilo to vse skupiti Da bi samo korenine na katerih se naselja bakterije, ko čistilno funkcijo upravljajo, vodo, zunaj. Ampak nismo preveč uspešni, pa preležite problemi se skupiti. To je njihova linih mašini, so pravo ta veseljska uh, se pač po tej liniji vodo ušist, so pa ti sovodi nekak, mislim, da ne tri metre visokih, pa jih in v bistvu čistina funkcev glavno upravljajo uh, akterije, na, na stene, na stene. se na rastine naslednje. pa o, Vsi pelin na kroko. Ehm. Vsi šli v osavi, da so z intenzivno varo, kjer je bila leto konferenca a šolsko izbrušenje komesij. Dobali so predlog, se selasita. Ehm, bilo je zelo tak intenzivni 4 dni, to ko pet predstavnikov organizatorja različnih prostorov, pa Uh, Poboljšali smo se, skupina za vse, ki so bili predstavljeni kot divje. Razglasili smo se, uh, da zelo aktivno. Uh, nagrada za dosežko, da je bilo postavljeno na novo, da so to. Zip, uh, je 300 kilometrov zaporedno od Berlina in tam dolžino 150-200 ljudi. Ne zdi to je, metrija, je v bistvu ministrstvo, ki v osnovi kupili ki uh, prej zdaj mislim, da imajo 77 hektar zemlje. zemljih. Um, Zase pa so socialno in nekoloških naslednji. njih je na sedem sosedstv, ki uh, zeložujo so mišljeni, kaj je, je recimo, družino za drogci, je sosedstvo, kjer je mladih, uh, tako malo bolj drugačen, je pa Club 99, Ki želi imeti čim manjši otiski, ima imajo malo ekonomijo, pa je tam nekaj, z denarjem, pa ni malo, pa pač vsi daijo vse tam, vse se vse lahko, vse lahko, da je ne, nekaj, še Štetarne konje, to je recimo ena od poprtev delavljence ali predstavitev, ki je gleda med to konferenco, uh, nam je še sicer žena, ampak potem recimo ženska, kar dela s konje, razlagaja, kako delajo z njimi, to se prav na etičen način, ne, to se prav, ona ne uporablja vzdel tudi s konjim pogovarjami. To so vzdeliti mogoče z vedelima rostom, ampak se mi di zanimivo, ampak Podobno, ki uh, je v tisti v In psihologijo in kako se hnašli in kako se da zdaj mi les porazumeva in nas to tako, da uh, um, zanimljiv razgovor se skupi. Kaj se tiče v, inovativnosti, pa inovativnosti, priseganje psihologalne popeljev, so nekak nemški in Evropski centar glavni standardi rivalami, na tem področju so zelo aktivni, Uh, 27 so dosegli razokonitev v uh, gradne stanete in kvala, ki ne vem, če izdelamo se te požarne teste in tako naprej. Uh, flat 99, to bi pokazati potem, uh, hišo tudi so naredili uh, hišo za 3% popoljskega vtisa povplečeno uh, nemške nove hiše premerljivljive velikosti. Njihov namen je, da jo zgradijo za 10%. To se pravi, so prav, samo 10% virov, milijardi ljudi, da bi lahko neli za to, uh, kar pomeni, da niso uporabili nobenega novemi električnega orodja, nobenih mehanizacije, lokalna lež, lokalna slama, pa uh, uh, s konjem smo res skupaj z ležerjem, lahko jim je divno, da niso več na terenu, uh, da je tožile, da so Zdaj gradijo še eno hišo zraven, še uh, nekaj ljudi. Gradijo še eno hišo zraven in uporabljajo nekrično rodje vse, ki so potrežno manjših potreČa. Uh, v asem skloh imam dvakrat manjših da vidite pri na izobraževanju, so tudi zvonočni. Eko, vidiš, dizajn, nekaj to je nekaj sem ves na Švodstva. Tudi skupis uh, grižno meko, ko si vrtec in šorno uh, tudi tem delu, Po boljnihom vrnicov, ki jo visuče, seveda ta sločno kot tako so otroci iz Dokarnega oborja, pa šola tudi v njih in se so te testali Stari način oborja, znam se, že je celo obdorovanje izvojnika, to poskonj, je zanimiv način, ki in, in dodaja svoje ime. Se. Tudi tak hišel za 3% nemškega popreda popoljska rotisa poprečena jemčnih hiša uh, je s labnatimi balami, nosilna konstrukcija je znotraj vidna. Um, ja, Receklerana okna in vse, uh, hiša. To je primer gradne, da mislim, da je v Stropolisa, to je ta, kjer je z V bistvu, je bilo zelo zgodno, zelo res zelo malo iz tega, ali ste bili zbrani, da se tega ne to je druga hiša, ki jo je Club 99 da je zelo podobna, ne glede na to, kako ljudje uporabljajo električne oprodje. In tako naprej, še vedno je njihov dan, to ostane pod 10 uh, Tudi, pa zdaj še nekaj si. Um, Kaj gradijo je to drugo hišo, kar je tudi pokazal se dela na način, kdo dva da se naredila vsem odpelj, pa se same tebalja pa se potem skrizera in v slojem sloju meta naredila tred, kaj je in se potem dela kot uh, montažna nagradna. Na ta način zdaj tudi delajo eno nad strobovno hišo, dve ustanovanjstvo. Samo je tudi tudi uh, Zdaj pa še ena kratko, da Zato se pravajo, ki so za z duhovom, in socijalnem raziskovanje. Damo v povedanem, ena najvežjih, ki ga je malo bristina, uh, pistolina. Uh, živijo vnutri, vnutri jih, kot oni pravi, prav nekaj družine, v se živijo skupnosti, ali ja, če rečem kovune, če prav povune, no, Uh, to je skoro življivo veliki svoje sobe, imajo Vsak nukleov ima svojo funkcijo. Uh, Krat pomem, da vem, nukleov, da bil, ko sem stano, to so, ima, njihova funkcija, je uh, Sodelovanje z drugimi skupnostmi po svetu. Sosežna je bila njihova funkcija, je, firmi, da je raziskovanje v drugih virih, ne glede na to, ali imamo odlično, ali pač neko od Opahu, ali pač neko od Dina, ali ki se s tem ukvarjajo. Jaz uh, sem še tam za nejname, ker je zanimivo. Pred mi hobijo zelo predvsem da se zelo, zelo močne skupne vizije in povezanosti, kar se mi nujno, če se hoče ostati v trdem socijalnem okolju. Uh, ta vizija je tako močna in živa, tako sem jaz nekak začutil, da je postavila na tisto osebno. Kaj so oni marvili? Oni so lansko leto v tem delu, um, kaj sem bil jaz, so se dobili skupaj in so na listah napisali vsak svoje preference, s čemi se v to paru kaj je blizu in so se glede na to preselil med nukle. To se pravi, da so skupaj po temi tisti, ki se živijo oparjali z enerjijo, tisti, ki se živijo oparjali z socialnim delom. Uh, Na sploh ima dan okolj, kot, kot federacija, ima okropo 1000 življanov, o šestih ljudi živijo cel čas tam, imajo čes 100 hektarjo zemlje. Uh, so podrovači, oni pravi, so tiger skin, to se pravi, so razvršeni po treh okrožnih. To je v bistvu uh, Za začetek je tako, kot so tam rumenke, da no, od Tuljina do Parižnika. Uh, imajo svoje izobraževanje, osnovno in srednjo šolo, kot je neko free universitete, uh, zanimivo slej. Oni imajo že v osnovni šoli, kaj športniki imajo pre, pre, predmet samo zavedanja. Imajo svojo ustavno, kot federacije, imajo tudi ministrati sistem. Uh, zelo znanje pa templočneveščja v skupstvu, ker toga leta gali, zemljo in naredili obravljane prvenih templov, ki so uh, kot vnesko, in čistamo etnost. Um, Dano kurga da, obsej, preseganje svetih dela vela obsej pinoplju. Uh, župan tega okrožja je kakor, uh, ki Imajo uh, veliko medna prepoznavnost, dostup na, na, na, na, na pozostrubiteh tempoh, ker tega rade rezistovane tehnologije, ki smo vsak ima svoje vsak svoje funkcije. Ta sistem se izimajo uh, je ona, ona je ker se je zelo kad, kad se zdenje, sta deli, funkcionira in imajo izkušnje, in za Kot ne je tudi, recimo, usluženje, no, nisem tako, kot zašiti narave, kot se vidim zašiti, kasi je v so koliš, posledko zranjo svoje skratka, na vzor. Banjo se meni tudi, okoli to, skratka, bilik tudi v nej smeri. pa samo, no? um, okay, tega v Jaz sem bil tam, obudil smo hišo in obudil smo jo na enak način kot so deloci te pa, zelo malo, je iz prišel, da smo videli zelo enostaven, isto nam je delal, način, ki zelo, dobro, zelo dobro, kar tudi, da se nekaj in tako naprej. No, samo zaključil, okoljski človeško ima ena planeta v polskega okol, otisna, to se pravi viro uporabljamo za planet in to. So pravi, naša zgodba v uspehu je že dalje s tega ulica uh, in dolgotnega. Francoski, angliški standard tri planeti uporabljamo. Če bi si živeli tako kot in nekak bolj tam standard, bi bil, bil, bil za zagotavljanje teh virov tri planeti. Američki standard je betel Kaj se tiče cene nafte, ali pa zalog, kako tko naprej, uh, je dobro poznačno, kako zdaj je cena, kar dobro spazna. Boš pa še podolga, ali se je zdi. In samo še v tem delu, ne? se mi zdi, ker nekaj ključo poznujem in pogovol, sem jaz svoje dojeme ne sprovinjal. Eno je, da se zavedamo, da je treba nekaj narediti, pa da žalan se zamenam, pa da zgodo šparamo pa to. Uh, Drugi zdovera korak bo, bomo spostavili v socialnem delu. ker se mi zdi edino, edino povezano obore, v porezo obore, zapravo skupnosti, edini skupnosti so sposobne tega na njih Ne vem, če je kakšne bo predsedbe svojstv, predstavljenih politika in ne nalih ne bo pred njim v njihovim interesu. je pa, da se bomo zavedali, da to, kjer smo, naše blagostanje je velik na račun izkoriščanja in delovne sile in surovinkega sveta. In dokaj bo, zami, bo zemljavit se ta trakte, zelo zanimiva svetna svetna srema bova od nekrat do um, ker v bistvu površina pomeni neko količino. Tukaj so trojci pod 15 let. to se pravi Polacija, Azija, Afrika. To je proizdelitev bogatstva. Ker pa so Afrike pa Azije skupaj ni raznega medvalne koreje pa Japonske. Dobrat po razdelitev bogatstva in na drugi strani prebjeval sem na svetu takrat miru in, in nekega ravnovese na svetu tudi bo in se mi zato še en od velikih naslednjih prakov ki nas čaka tudi v tej popoljsko zadeščenosti. Ki pa eno ja, sem si vorejni sposobno. Skrat, takšno sveč sanje, se pa lahko prizpramo. Zdaj, ma to postane realno. Vam se bolj sebi. Je pa ni one person dreams alone. It remains the me, if together it is da še za še dva in še kuda Vse lahko samo povabim na spletno stran, ki jo v domen, v primeru do tega srevočega tukaj, ki vsi vesno zažujejo, v tom, a prajujejo, in pa sve naprej menjeno, omenjen je drugi dan, pa svesi 29 novembra. Pred, pred vas pa vabim uh, Lenko Debenjak, je torej detka, uh, ki se že, kako se več ukvarja, ne samo z projektiranjem posameznih stavb ampak tudi z urbanizmom, uh, kako da so izbizo tudi smrčne sredstavne zasnove načrti podrobne opozite, načrti za kratne, kratna manjša območja. Pri tej svoji praci se srečuje tudi z interesi investitorjev ki jih mislim, da bo še danes predstavila in pa predvsem tudi rezultate tega dela, ne samo svojega, predvsem reka tudi dvojega in na teh zvukatih bo upozila na pomagljivosti, tega, ki se je danes dogaja. Zdravljeni. In jaz e, sem pa, pa predstavila realnost, še jaz pa kako bi da bilo. Jaz sem pa predstavila kakšna realnost stovanskih sosedb v Manjiboru. In zakaj moje osebno videnje je tačno, da ne vidim e, v, v prihodnosti e, kvalitetnih bivalnih sosedb. Moje videnje je tačno, da se bivalne sosedske, pravzaprav, v glede na to, kako zgodemo v preteklosti, slabšajo. Zakaj eh, poveže tujega fotografija eh, na te sliki? Torej, najprej bi povedala, kako se jaz predstavljam kvalitetne divanje sosedske. Kvalitetno naselje stamanskih hiš bi po mojih kriterijih morali izprimljevati naslednje pokoje. Biti zgrajeni iz eh, naravnih eh, okoljov prijaznih materijalov, eh, torej dobro toploto, dobro zvočno izolacijo, recimo kvalitetna eh, Gradi opomen, ki so pravilno izolirana, obvežna raba obnovljivih virov energije, plus poleg tednih, ki jih že uporabljamo. Potem pravilno ravnanje z odpadki, večanje odpadkov in tako naprej, ker se še trudimo, pač nismo dosegli to, kar bi morali. Potem racionalna in zasnova s pravilno orientacijo prostorov, glede na naravno svetitev. Prostori bi bili najbolje tako, da bi mali prostori imeli pogled na neke dominante v maru obtih, kot jih imamo, na pohodlje, na kravo, na piramido, na, na, na, na karvarjo. Um, Izvedba objektov naj bi bila e, racionalna, enostavna, e, nekako z kulturnim prizročenjem teh te naših krajev in okolice zvedena s računalnoj konstrukcijo. Eno od zelo, zelo ali pa za me najpomenjših je pa mikrolokacija, neke sosedske, glede na e, mesto samo in pa makrolokacija. Mikrolokacija je spet neka stanovanska sosedstva, če je znamenom, naj bi imela v poleg stanovanja samega obredne neke zelene površine, mogoče glede vrede spredaj, e, mirne predele ob, ob neki stanovanski hiši, Naj naj bi bilo v hrupnem delu, mogoče tudi kakšne otroškega, igrišča, središča za starejše, kot so In pa makro lokacija, to pa je, glede na mesto, naj bi bilo locirano oziroma po mesto mesto bi lahko stregila v vsaki soseski nekaj torej, postajišča, oziroma možnost z javnimi prometnimi sredstvi pri v mesto. Lebe, da se vsak avtomobil odpelje na službo. Potem eh, mora, je bilo dobro, da bi bile sosedske, bile rejene, nekaj blizu šol, vrce, eh, zdravstvenih domov. Skratka, te vrste skrbi, ki je nam da vsak dan nujno potrebno. No, je na to, kar se danes gradi, da na naše sosedske, ki se gradijo za trg tako, da na minimalnem površini dosežejo maksimalno zidarnost za prodajo. In tako, tako da, brez izvedbe dodatnih zrenih povešin eh, za zbiranje in rekreacijo, brez otroških igriških, brez eh, nekih ekoloških protokov, brez polisarskih stres, spratka, brez nam eh, in okoljo in stvarja s rvalcem prijaznih eh, dodatnih nekih povešin, ki bi bile zaznato prijazni. Torej, ta zosedstva, ki bi bilo tukaj, sem na tablji prebrala, da se imenuje petnavskih park, to je zelo zanimljivo, da je skupaj tečim nabrenega parka. Prej neko, bi temu lahko imenovala betonska površina, poprkovna površina. Zelo zanimivo je tudi to manipuliranje investitorje v zadnjeni samimi. Zakaj petnavskih park? Zato, da tudi bi pripričali, da tačna sosedka gredi zve od noboče. Tudi mi sami smo imeli naročilo, recimo, Oaza. E, recimo hoška oaza. Kaj pomeni oaza? Oaza pomeni kupovna zelena podrušina sveh spuščave. Izvajalčki prednadirano obratno. Sredi e, neke, e, recimo pozidane podrušine, je bila neka zelena podrušina, ki je umirala spremenivo obratno do pozidano tlakovarno podrušino. Skaj je pravželj, z zimeni povek, da ne gre za dejansko to, kar bo v končni fazi nastalo. Ne, tukaj se že, že v tisti fazi pridobiva kratkega doživljanja in kriti do medikacije preko upravne note, je že tukaj se mi manipulacija, zelo močna. V tem primeru je gre za stanovanjsko sosedstvo teh spodbičev, ki sem jih prebisala in mislim, da gre za eh, prekliče plus 17 taš, tako sem jih preštela. Mogoče nisem matematično odlična, ampak tako sem jih preštela. Zdaj, eh, ko sem to fotografirala, sem srečala arhitekta Igorja Recerja. Javni je povedal izjavanje preverjena, ampak izjave je bil tačno, da zato so se izpomni bilo izvedeno eh, prostorstvojega vizeteljnega akta, na kateri bi ta javna razvrnita, javna razprava in na kateri bi bile poštevanje pri bombe uporabnikov vsoh mesta. Mislim, to je izjava Igoreja Ne Vem če točno, to se Zanimivo. Uh, izvedel to rekanje, da sosedstva je bila izvedena kar puku. Puk pomeni prostorski in odvitveni Prostorski in odvitveni pogori, ko še jaz uporabljam pri svojem delu, izvedel tako sosedstvo bi moralo biti, uh, torej za osnovno strbansko sosedstvo, 2,5 faktor pozivernosti. To pomeni, vso ta, vsegi bruto etaž, bi morala biti samo 2,5 grad večja od faktere. Po moji osebni oceni to ni tukaj doseženo in tudi zeleni površini, tudi površin brez, v kjer ne tako naj površini, zeleni površin bi morali biti 40%. Zdaj ne vem, kako je to doseženo, po moji osebni oceni pač ne, nekaj se so potreženo. No, zdaj so v tamtovstavljite stotnice, Stotnice, kot vidimo, ena se dobročuje, desetih ti ne boste dopočale, če bo takšen spomenik ostal v prostoru, je res spomenik v raditelju, izvajalcu, pa njena zadnja. No, to sem jo da so dinajena na osnovi, to je lepo na osnovi poslovskega zemljena, akča z vjalkacija. Tukaj vidimo tamno, Investitor je bil investitor, investitor je konstruktor, Na tablici lahko beremo tudi avtor arhitekture, e, kot je reklo. Avtor arhitekture tega odobritega stolpa je e, Tomaš Kanjcer. No, tukaj se sprašujem, ali je tukaj videti park. To je ta manipulacija z razgibom. V tem primeru je etabla tega drugega, drugega odnevka, vidimo, kaj je no, v tem pomeščanju. No, nasproti tega so pa Strmanjska sosedska, nasproti Petnavstkega parka, Tu Strmanjska sosedska mi biljujemo ob porišnju cestor, šlo je, kakšno je nema, ampak vidimo, da so v pretebrosti malo bolj pomanjno pristopali iz kratni. V primer, primeru no, nam tako gre za večstanovansko sosedsko, kjer je potrebno čim večstanovansko ljuditi, vendar se mi zdi, da z malo večjim humanim pristopom. Um, tukaj imamo srečne sošine, mogoče so ta trevisa nekaj prez prelazile je bilo potrebno malo bolj zdržovati, malo bolj oblikovati, vendar jaz vidim tu malo večjih, malih pristop hkratni veselastih sosed uh, v preteklosti. Ta iste sosedstva ima v doklanosti, prkovne površine, no, te vse paniko so vse vrečinoma ne uporabljamo, ampak vedno je bilo namenjeno bitel, vidimo sprekajalne puti uh, desno, Kaj je biljeno, tukaj klopi, spreganje tam pa so, eh, tenisi, krišta, Če naprej so te misi krišča še naprej, tukaj je bespolnik. Skratka, namenjeno je bilo stanovalcem vsem starostnim skupinam, od najmanjših, Še ena soseda oziroma poslovno stanjanski objekt, Ki se je zgradil v Malibor. Ta pristoranski objekt se gradi eh, shodno, ja, tako da od ulice Velika Vratoviča na Pobrežju. Se vidimo kot novodobni, ali pa najsodobnejši pristop proti stamkini, pri stvarejšanju. Ko se dalje gradnja, to torej, je ljudi, betona, svartele, pečevina in trgovina. Narejene narej, materiali materijale so beton, steklo, jeklo in asfalsko, tam je No, torej, kakšne so zasnove, zadanje, moderna arhitektura, to je čista moderna arhitektura, kvadratne oblike, enostavna, racionalna gradnja, kar pomeni, da je bilo hitro zrisano, hitro zgrajeno, z željo, da bi bilo hitro podano in čim več zasluženo. No, ta eh, objekt izvaja sta gradnje eh, avtor arhitekturi, projektante arhitekturi vidimo je BOO, eh, glavni arhitekt je tukaj eh, Liko mišić, ki ga vsi poznamo, tukaj direktor za površi No, tukaj ga vidimo, kakšen bo ta objekt v končni, v končni izredbi. Kot vidimo, sama asfaltna površina, ne vem, kje so te zelene površine, ki bi morali biti po fuku, oziroma mogoče v tem je bil nareden za zdravljanje na prvi, in mi bi bilo potrebno počkevati, ki je, pogoje, ki se prihamljajo zdaj. Se pravi, na skrotni vis-a-vis, torej je ta leulica veliko nadpriča, vzhodna je ta sosedka, ki je v detalji za poskolnost na nas, ki smo ga za Zahodno je pa tale stanovanska sosedka, mislim, da je bila glavna kratovanja tam v 70 letih, no zato je za organizem, vidimo, da je malo, po mojim srednjem cenu malo bolj po manj pristop pri te, te gradnji, tažnost teh stanovanje prikliče prostrih. In prikliče ploč 4, mislim, da je ponikov tudi je na 5 etarh, 20 na 5 etarh, vidimo nekaj zelerne pločine, sprehajanje ljudi, dostop do vliti iznotrnje strani, dostop do polisarnic, in skratka je malo bolj pomagnih te izvedu na, na. teh ki so bile izdelane tam nekje 70 letih prečnega politika. Spet norejša, gradim, mislim, da je bilo to načrtovano, Približno petimi leti, mislim, pa, da je bilo pred dvema leti skoro nočno, so neprofitne stavbe na taboru, enostavne arhitekture, kot smo uh, videli, so vse, škarje so bile zelo moderne, če pogledate, da so vse ljudi arhitektonske, so zdaj samo škatle in v tem primeru ljudi tukaj. Ampak vendar so se arhitekti nekoliko potrudili, da so to monotono nepostavno uh, arhitekturo nekako z varnimi podarki na parkoljih malo razbili in saj vsaj uprobili dosečni pokrestnost. Sicer ni, uh, niso razvedeni nekih parkolnih podršini, imen, da so nekaj zagrabili, vidimo le nekaj zelenih podršinj tudi te dresa, ki so bila tam v kolesi, uh, so jih vse pustili, niso jih pustili, imen, da le tudi vidimo leko. Po mojem ocenju, malo bolj pomaljiti čeprav gre v tem primeru za enostavno in racionalno radnje. No, Stravanska sosedka Majdvor je v osmenecih edih, da je preznanji imigranjske teh bratom močič, ki je to v drugi bolnici se, se je to natratovalo, In skupin se je vica, ki je projil po Manjboru, da vrat mučič je šel v New York in je videl tam en heten, ki je naredil en heten v Manjboru. No, in kjer manji takrat niso bili zadovoljni za to visoko gradnjo, ker ti po mojem oceni po bivalni pogoji, da te visoko, visokih stanovanjih niso najbolj vhodni, tudi kot vemo stanovalcev zamakajo, kateri takreč ni gled, niso glede tako dobre izolacije, kot so danes danes, to predpisano zelo visokim, Pogoje za izolirani heš, tako toplotno, zbočno, hidro, niso prišli tudi dobro imagrali, tako da nevšečnostih so tu vse sorte. Ne? In zato se je takrat malo podločila, da ne bo veli davno načrtovati samanskih sosed v Ljubljano, na ekonomističnem reštu. Tudi so sami načrtovali sosedki in prejšna omenjena sosedka ob Verka Vlahovičev, ki je bila delana na zumbu, mislim, da je dosti dober rezultat. In kvalitetna sosedska in tudi tukaj na objevanju tih sosedske, kot v pokorju, mislim, da se je bilo tato vrena in dva, se vidi, da se doborit uh, pomirja, vpada in da objevani pogoji so tam ogodnejši in uh, uh, prijetnejši. No, da ne bom samokratizirala, uh, bom prikazala, da te primere rastonovansko sosedsko individualnih uh, hiš, ki so bile grene za trg, Po mojo osebno ocenje, ena e, simpatičnih prijetnih sosedstv, krenja na poprežju, v tem primeru gre za neke vrstnih hiš, to zelenjo površenjo, tukaj je pa pripadak te prvi hiši, ki je vrstnik te, te, te, sos, te sosedstv. Torej, tega končnega objekta je tole sam izvedel, ampak vidi se, vidi se, no, vidite, so, vrstne hiše, vsaka hiša je drugače po barvama, vsaka barva pomeni, da se vse tako znajde, da te, aha, te hiši pa skonujem jaz, gre se za eno, mislim, da gre za kvalitetne materiale, enostavn dobrit in pa dokoj simpatično arhitekturo, tako po barvi kot po formi. Mislim, da je tudi plo pravilno vidite na ena za avtomobile, lastniko avtomobilov, Posebej so pa krišča za goste. No, v tem primeru nas teh te vrstnih piščev so pa prosto stojiče individualni stranjanskih piščev, tudi nekje v enostavne grade in vendarle, arhitektonsko dokaj dobro zasnovane. In tudi detalji so dobri in vidi se, da stranjavci v takih susestnih trkovec začnejo sami od nekaj dobro, dobre rešitke in tudi pristopke zelenih zeleni, nekih okoljci je bolj kulturen, in prijavljena. No, notranjnost, e, torej mirni del tem kjer se iz dnevno so v bivalni prostor, na zeleno podršino, je tudi urejen. izglede se Po je to dobra sanalska sosevska. Urbanistično zelo dobra, po celi, se je, kako je malo, na to na seden, na, je Arhitektov eh, prejšnjega stoletja, Ivan Gudnik, eh, so sredsta vrstnih hiš, eh, z redno na ulični strani in z trgom, šajen je trg, pravno površina v medu, ki pa pogledamo nekaj eh, sosed, nekaj hiš, to so ulice, ki pogledajo na, na ulično Pasango. Eh, Tako da je dobro. Na no, kaj se pa dogaja z vrtnimi površinami tej sosedstva? Ker je sosedstva, ki je bila naredila v 30-ih letih prejšnjega stoletja za danačni poboj, bila nekrematna, pa imajo ljudje zelo različen pristop k reševanju teh uh, problemov, s vlastno povečujejo svoje površine na, en, uh, na različen način, kot bi se tukaj videli, vsaka hiša ima drugačno fasado, en ima tako, drugi ima tako, tretji ima tako, četrti pa ima tako. Spomeško, odsev vrsta, pa se ti tako da tukaj, no, tem detalji so zelo različni in mogoče ne so najprimerni. Kot pogodji spomeškega vrsta je, da treba delati trihodne zavljučke, Tako da imamo zdaj, kar se je dila novog radni, zdaj tudi same tri potne zaplučke, pa po moj se ne cilimo navisirno, ni ampak dobro. Same take zaplučke imamo zdajne. Ulična fasada, ki je zelo, bi reka, nespremenjena, zelo vjetna in prijazna, to je šajna jutr, takovna progošina nad temi vrstnimi hišami, tu se vidi, ko sem pišla to fotografirati, pod, 12. kam sta se žrogala, sem se igrala, Potem, tukaj imamo tudi otroška, otroška igrala za najmranjše, ljudje so si zgradili garaže, kot mislim, da ljudje niso tako odteče, niso tako silne. Sprehajani tudi je bilo doko, da tako, da ni bilo dosti stanevalce, tereteljica, se sprehaja s kužikom. Skratka, sosedstva se mi zdi zelo prijetna in na tem trvu se mi je ena prav posebna energija. Prav posebna pozitivna energija, če se eh, premaknemo malo, malo program, pa vidimo nekaj čistvega. Tukaj pripozdujem, eno srednjansko sosedstvo je bilo objavljeno v večeru na trilogi quadratov, kaj je konojo v Ljubljani. E, skratka, mislim, da je to Prišel tudi pristop to res res, je minus, in da vidimo P plus dve ali pa P plus tri, mogoče tu zdiš, da je minus dva. Se mi zdi, pomanja, tukaj vidimo ovozo pod bo podrejno gražo, zeleno površine, tukaj se uh, sprošča ljudi, da razpore, predvsej nahranje, imajo vsak svoj api. Zdaj je to do kar simpatična sosedska in mogoče bi načrtovalci, da eh, bi eh, bilo dobro, da tudi v Marubiro ne bi videli samo v eh, Srahu in, in ne vem kar, da bi čim več prodali, ampak da bi tudi pristopili k malo bolj humani eh, gradnji. Vse, kako je to zelo odvisno od investitorjev, oni so najpljivejši. Ampak rešitev vidim s takrat, ko se nekvalitetna stanovanja ne borde podajati. se samo s da je v premalo um, od, tem, se v prostoru dobijale, da te Ne, nekako se zvori kakovost v urbanistične misli tako, kot bi lahko. Tako da so takšne misli, ingrične besede več kot dobrodošli. Ko besedim vami, Teodora Žaleniča, profesora Petrofije, ja se poznam kot pesnika, izistam, z sem tudi včeri, tako, da sem še, da, da, verjetno, da in, in, in, kot Predstavljamo pa tretje vklad medale, ko smo o načnem predpredalju bolj pisano, tako da čim, čim bolj stranski piso tematike. E, Daj odložbo bo, bo o vtejence, ki v sami mi inuje, ne, Filozofija pobega. Gre pa za ne, za dele, ki so povezane z ne, prevozko, z obervanostjo omenja za človekovi ozvenski in koncentracijo kapitala prični leči. E, Potrebo potem, da to pozarjemo in Hvala, Dobročeš, sem skupaj. E, to so podobne stvari, ki jih jaz tudi sicer študentom razlagam, jaz na topotedi zagratno nešto predavam in prednet izgledbina e, tehnoloških iznajdv. Morda je zelo dober primer, ki je lahko pokaženo ne, nekih kontekstih, socijalnih, in to študentom razlagam in povedujem. In seveda izkoriščam to tudi pač tu upravljam nekrati postanjstvo eh, in poskušam dvigati zavest vest, eh, ki je seveda miro rečeno na psu, ne, človeška, če gleva v nekogljani ravni, nekaj na nekaj mesto pravi, ne, da je prihodnost strah in upanje. Ne. Zdaj, takve e-komercije, ki povega tu predstavo, so seveda neke upanje. Ne, eh, kar verjamem, da mi se strinjam, da pravzaprav je možno samo na ta način skozi neko realno življenje. Ne, in, prakcijiranje takega življenja spreminja takoj nekaj, da, da bi spet kvalitetnega. Po drugi strani pa, po drugi strani pa seveda, sem skeptiš, iz ne, enega preprostega razloga, ne, ker problem nije globalni. Ne, mislim, ko ljudje je globalni problem in seveda je potrebno, čepak čisto statistično rekli, 80% Populacije svetovnega zavesti, da se je spremenile, uh, in to je zdaj, seveda, ne verjamem. Ampak, gledite, domišljija je pravzaprav uh, neko nerazumljivo človeško domišljijo, dušija naše vrste je nerazumljivo, težko, za mene, vsaj v znanem vesolju, zato je zato, ne bi niti enega razloga. Ne. Če pogledamo svojo zgodovino, človeštvo, potem je ta slika predvsej žalostna, zelo ko kot smo prišli. In, eh, zdaj, če bi bregjal eh, v Božje stvar, stvarjenje vsega dogajoče, potrej bi rekel, da gre za zmoto, če že ne, za blo do Boga. E, ker temu ni tako, štejem domišljijo pravzaprav za ironijo evolucije. E, to bo zato, ker nas bo ta pravdi domišljalost, delo mišljave, kdo mišljavost, in pa poklep tiste, ki nas bo zdaj verjetno iz te uničnega v bistvu, kot, kot vrste delo mišljave. Tudi v tem ne vidimo menje tragedije, prav pravzaprav, niti to nekaj ne bo, ne bo pijočega, ker če mi pogledamo zgodeljino planeta, ne, recimo 4 milijarde se je več, pa 4 milijarde je približno je od kar so se pojavile prve bakterije, stvari smo se mi razvili, ne, ko da je evolucija pač povarjala. E, potem e, moramo vedeti, da je Zemlja v tej e, togi zgodovini doživela ogromno kataklizm, ne? In da je pravzaprav na tej poti ogromno živalskih vrst in nasmiskih izumrllo in zastalo. E, in recimo o dobje v odstotjem smo mi nastali, zdravje Tam, kot eh, seveda, se lahko cele ta 2,6,2, pred nami, ali pa 2,5 milijona let, eh, eh, je priprava zelo turbulentno obdobje na eh, Zemlji, kjer je ogromno, ogromno vrst, propadlo ogromno in tu se tu tudi homo vrste nastajajo. Tako da v tem smislu ne vidim, ne vidim pravno nobene eh, posebne tragedije. Mi to doživljamo, seveda, kot problem, ker mi tu danes živimo. Ne, in eh, Imamo empatijo in obveznost do sebe. Do, do, do vrste, do cerote, pa bojim se, da imam te ljubezni do sebe na malo dovolj. To je ta glavni problem. Ker če bi to imeli, potem bi verjetno ravnali v osnovi drugače. Zdaj, človek ne, je pravzaprav moderni mislelči človek, homo sapiens sapiens, se pač pojavi v tom, 200 tisoč let nazaj. To poklirajo dolgo ne pomeni, 20 tisoč leta zelo, zelo malo v štirih milijardah. E, zdaj, v teh milijardah let je pravzaprav evoluciji uspelo z genetskim hazardom, kar evolucija je, usto čisto genetski hazard, e, uspelo ustvariti človeka ne, kot koronostvarstva. Zdaj, ta krona mi smo generacije, ki živimo pravzaprav v, v, v nekem času, ko je ta krona odvržena v blato. In eh, odvrgili smo jih sami eh, in vrgili smo tudi v blatu, ki smo jih sami ustvarili. To ta prek, <laughs> v kterem živimo. In sveda, problem je v tem, eh, moje stališče je, da smo se mi v tem postopku v celem razvoju svojega isto degenerirali. Degenerirali naše razvoje, pomeni pravzaprav degeneracijo eh, naše zadesne in to je tragično. Mi smo vrsta, ne, ki je ki je je več čas v nekem degenerativnem degenerativnem vstopku. kar je veritam normalno tudi sicer vrste veste, da se zumirajo, in mi si moramo to sprejeti kot, kot eno realna dejstvo. Drugo vprašanje pa je seveda, naj, največji problem išla Zdaj, seveda, zdaj je lahko, seveda, zaegledan, ne, ampak kot filozof pač da neko refleksije ne, obred nič drugega, ne, in, in ni za nikoga prezojoša, ne, vse je bezmeri. Boste pa lahko tolkar danes pogolim v neki drugi obliki preplavi, ko sem bolj ministra večera, tudi v večerovi glumni sobotni, ki se mi v tokrat tronceva je tega srečanja posredil v kologini in ponosla na slovu filozofija pega, ne. In skratka, Mi smo si sami izbrali, že v osnovi, da prihajamo do zavesti, tem, da dejansko počnemo problematično. Da porabljamo energijo, da tukaj je nekaj, kar je pregledano, energijo čez svoje realne potrebe, oziroma je nekaj eksponentna, rasna dela. To je stvar, ki smo si sami izbrali in iz tega je prišlo nekaj zaključka, da moramo začeti, da moramo rešiti To je, verjetno, nezavedna, ne-saudna, ne-zavedna sintagma, ki pa je potujila. Popotniki, ampak niso ekologi tisti, ki so to naredili, je pa jih najstružila in dejansko ker preprosto mi nimamo dovolj možnosti, da rešemo narave. Iz tega razdoblja je nekaj pomišljava. Prvi zato, to, ker, ker nas oddujuje, oziroma nam zamekluje, prav glede problem, da rasti narkteje. Ko rečemo naravno, vi morate vedeti, da smo se mi od človečenja, vzpravljate od človečenja, od vznikna zavesti, tako rečenja. Kar nas pravzaprav zlikuje, 2% čepalcev samo je, je pravzaprav zavestno mišljenje. To je bil en trenutek, oziroma nek ko se je človek srečal, ko se prvič, pravzaprav, verjetno začel doživljati razlike od svetu. To je problem za resni, najkrat se zaveš. In problem je v tem, da gre za dvojno razliko. Človek se doživi v dvojni razliki. Ne? V razliki do sebe, izven sebe, se pravi, vsega tistega, kar je na drugi strani mojega taktilno čutnega organa, ki se mu reče In seveda, da ste vse. Zavedel se, se nekaj ne, in in tam, je neke dvojnosti, telesa in duha. In ta dvojnica mi je nabral e, takrat, v bistvu. Seveda se je ta, te, ta razlika, mi zdaj vedno bolj odtojeni od narave. In če vi rečete, če imate sintagme, če imate sloga, da rešimo naravo, potem človek, moderni človek današnje, na ki, ki ima več ali manj urbano izkušnjo. Ne. Sistem ne more identificirati, ker je to nekaj drugega. Mi imamo enostavni problem, da smo izradi vrednostnih sistemov, raznih religij, eh, kvazi repreznosti, če hočete, eh, ne govorim, da so religije, kvazi repreznosti, da imamo res porazumone. Pravzaprav nekaj, iz sebe tebe razume in, in to je katastrofalno. To, to je napaka. Mi smo živali. Mi smo živali, ki nismo. Povod, s kateri nisem, ni smeš človek. Ne? In mi smo živali. In, kaj, in kaj smo, mi smo pak, mi pa zelo življeno po tako strani kot Ko nekaj, kar pravzaprav ni od nikoga odvisno, mi smo vladali. Ne? In sedaj, če nekaj reče, rešimo naravo. To nismo mi. In to je iluzija, ki je zmotna in je nevaj. Mi smo narava, Mi smo del te narave. In naše telo je pravzaprav je sama narava in čisto nič drugega. To je prvi problem. Drugi problem je ta, da smo v nekem obdobju nazaj, če se spomnite, ne, je bila moderna in celo politično, kapitalno in vseh ozirih seveda propagirana parola, sendagma, eh, ukrotimo naravno. To je spet ena taka dobišljavost. Popolna tak. Narave mi ne moremo protiti neki eksperimenti, oziroma, to, kar je kapitalna tehnologija in znanost. Vsi, lepe, financirala, razvarila sve, demonstrila neke, neke, uh, neke poiskuse oziroma, če hočete, dresiranje narave. Industriram, tu so se dogajale dresure narave. Ne, te dresure narave so nas pravzaprav pripravljali do tega, da smo v trenutku, zaradi posledic ugotovili, pa smo rekli, da rešimo naravno. Ta narava, ki jo mi poskušamo rešiti, ne niti ne ve, da mi smo. In to ne zanima. Narava ne zanima, ona ne ve, da nismo. Mi smo edini pravzaprav te narave, ki zavesto vemo, da smo. In edini smo, ki smo pozabili, da smo naravni. Mislim, to je, to je velik problem. Ne. Jaz svega tako vidim. Ne. In, kaj se bo zgodilo, ne? Mi ne moremo rešiti narava. da bo, bo izločila nas. Najprej, da sebe in sicer po čistem in sicer da preživetju, ga ta in sicer stik preživetja, oziroma da dobro razumemo. Če bi ga prav razumeli, začeli z drugačno rabo ljudi. Ne? Eksponentno rast imamo na vseh področjih, ne? ne samo na energetski. Imamo eksponentno rast prebivalstva. Od, od leta 1927 si že se se je 87 na planeto obpakene dati. Danes je štirih 6.6 milijard. Izendarovna. Na drugi strani se je v zadnjem stoletju povečala ženska poprečna doba za družinski ženskega moškod da poenasarila za 33 let. tem humanizmom, Stojita za tem humanizmu, reševanja življenja za vsako ceno, stojita in farmacijska industrija in medicina. Poglejamo stališče narave. Ne, zdaj pa ne. to krat Mislim, farmacija in medicina, to za to, to njen pa Ta garantološki dodatek vrsti. Če ni pogledamo biološke vrste, ne, njihova moč ni njih starosti, njihova moč je v gladosti. So, pravijo, su so spolno močne, in tako naprej. Našemo da bi morali biti starostni, za strojni, Mi, se ne znamo svojih resursov, ki jih imamo na razpolago, preprosto uporabiti, preseči v korist. Se pravi, ko imamo dve eksponenti rasti in starišča narade, se da to ostane neproduktivno, ne. kar farmacija in medicina počne z človeškega starišča, pa znikanje zника in njegove stiske, pa delate velika deja. In vidite, tu bi jaz zdaj pogrešal, seveda obate, zbog krati da presojo v tem, kaj je in kaj je, je ni za predpuščan štorek. Tomega <susil> sklodovina je učili koga, mač, no. Očitno, sodnika, ni, vse se nepeva na ten način. In, in seveda sem tudi nekaj, nekaj, nekaj slepi ulici. Ne. Uh, zdaj da ne bo izpadlo, da jaz pravzaprav ne vem, kaj govorim, oziroma, da sem dozoril taj naslov, ne? Filozofija <laughs> tega. Se pravi, zdaj, na mesto, da investiramo energijo, kapitali, če počete, ne, v, v, v drugačno rabo energije, ali v preizvodno energije, če počete, mi smo izredno trajektivni, z čem se imamo nisga ozah kvali. V 200 letih približno od 5 svebalni stroj pojavi, v 150 letih 200 Pravzaprav mi nismo prišli daleč od takega naslova. To je treba vedeti. Atomske zdravje je pa ofaja na parne grobine. S čim se mi hvalimo? s čim se mi vprašamo? Ne, se diči, nismo da vidimo. Potem reče: "Mens pračo človek je paravo, vzema hobo-habelijski si je pesnjak z mislo 2.600.000 let nazaj, ne, ali potem bolj potrebno milijon let, znamete, da je tist pesnjak, da njega skozi, pa to zvezo da Če vi gledate eh, statistično in eh, strukturno vremeljarni, potem v teh 200 letih od pravnega stroja, pač, mogoče to celo več kot tistih milijon let, pa nismo naredili premika. Mi se z vodi in izunajnih stvari mi ponašam. Jaz nisem nas protiv Se pa ne strinjam ne, s tem, da pri vsem kapitalu, ki se ki kroži po planeto, veliko je seveda efektivne, kako zdaj v zadnji krizi vidimo, ne, finančni papir, ki nima pokritja, ne, v bistvu ne usmerjamo teh energij v, v, v drugačno rabo energije. Se travi, Nisem, mi ne znamo direktno pribljivati tudi nekaj, seveda Nikola Tesla na tem veliko delal, potem pravzaprav, ko ime že avtomobil brez motorja, ki so se je vozli z njim po energetskih principih, začeli proprašati za Norega in kd. I pa tem, ki so postali nevalni. Zato, kaj so bili direktni koliziji z takratnimi takratnim avtomobilstvim, zelo lahko, kar je še danes ni vsečali. Z tega stariča je nujno potrebno, ne, če se predokom je postavil, te sem na vam krivve skupaj dva. Tako, ja, okay. in, in skratka, eh, to so ti, ti problemi, ne, ki, so, ki so zelo resni, ne, a jih mi ne vidimo. Ne. In kaj počne, sva tvoj naslednj, naslednji problem je, se pravi, ni problem rešiti naravo, rešiti, mi moramo rešiti sebe. Mi rešujemo sebe. Nekajmo govoriti, da rešujemo naravo in da bomo rešiti naravo. Drvič, kaj tega ne moremo, drvič, je to iluzija, rešimo pa sebe lahko vsaka vrsta živalska na svetu po, po evolucijskih vzorcih, e, selektivnih principih, čim, da bi mi slični, če hočete, rešuje sebe, mene zanima druga vrsta. Zakaj ljudem pa zanima druga vrsta? In njih življenje je zdaj, jaz ne mene se zanima moje življenje, se borim kakšna je pesica, mislim, kako barva so se, eh, mislim, kak avtobus itede mi se odpravljamo sam, mi se s vstopiti. In to nas odvijuje. Da? In tu smo specialisti. Zakaj? Zato, ker je se slago sooče najtežje. A veste, kako se najtežje prikloniti? Samo v sebi. To je najtežje. Zato, ker vsak v sebi ve, kak vek sebi. In vsi, kar nosimo nosim, objeka prez izjemo. Vsi. Nismo omeni, da ni Zato je dobra vaja ne? prikloniti sebi, zato bi se lahko prekromni drugim, ker spoštovanje je potrebno in to spoštovanje smo izgubili, človeško, osnovno spoštovanje izgubili. To je problematično. Zgubljamo ga na nivoju družin družbe, če hočete, na nuklearnem, če hočete, ali pa na makro nivoju, zgubljamo to, to zgodbo spoštovanja, ker nimamo samo spoštovanje. Ne moramo izpoštovati drugih, če ne izpoštujemo sebe. Kako ne izpoštujem druge če sebe ne izpoštujem? Se jaz sem gov, drugi so pa super. Ne. Jaz sem super, drugi so pa super. Ne, lahko, pa ne. Pa drugi odločajo, kde vas, z jaz super, ali nismo. Mi pozatom, da nismo takšni, kot mi sebe Mi smo takšni, kot drugi videli nas. Zelo pomenimo. In kaj se dogaja? Uh, jaz nisem proti globalizacije, da se dogajamo, nisem v tem smislu, da se to pa če razo v televiznih odlaža. da seveda proti uh, globalne politike na ta način, kot se izvaja. Zato ker se za ceno globalne politike vzpostava neka planetarna kultura in tudi to ni nič narobe. To, kar je tuna robe je to, da se odločujejo od kulture. Tu smo Evropeljci, seveda, se svetovni pravaki. Mi smo vničili, že v že ležav globalno kulturo in jih še danes, Ti DTR, od zadnjih takih problemov, to delajo zdaj, seveda. Čitajci je pa prilo v deliki pri pogori, apsolutni pogori, pravzaprav že visu, da so padne exita. to je dejstvo. E, v Afriki strali, zato ker smo mine zavarvali te države in ukinili produkcijske načine autohtone, so operjali, so operjali plantažno gospodarstvo, ko so se zaradi izgube kapitalnih interesov materi, je to ljudstvo izgubilo ljudstva izgubila ustno izvrčilo avtoktonih in producijskih načinov in danes niso sposobni sebe prišle Tem je problem. Oni ne znajo producirati hrane, kaj smo jim odzeli niko načino, oziroma, da prekendili. To je svinerija in to je zvrčin. te zadeve te zvrčine sva niče, do dan še ne bova. Zrela družba bomo, ko bomo to dali na tapeto, bomo zreli, da to morali tega. Pa, pa bi potem, seveda, vedeli. Zakaj je globalna ekonomija pomembna? Pomembna je zaradi tega, ker na eni strani, ker v bistvo je pač omogoča večjo koncentracijo kapitala in večjo koncentracijo političnega moči. No, Jaz sicer nisem res naš teoretizer rotine, ampak seveda, kaj pa počnemo s tem kapitalom? Kaj počnejo tisti, ki imajo tako kapitalje skoncentrirani, kaj manj, so tu na malih skubinah? Ja, zdaj smo pri tem, ne, ne isto, da bi reševali ta promet ta planet, tako da bi reševali se, bi razvijali nove tehnologije, ki bi seveda povzročali na vizanomajne metropije. Mi ni, razmišljamo tem, kako imamo pobegni iz tega planeta. In temu ki je spravljena filozofija pobega. Kje je dali seveda zelo povedanje? Pazite, seveda ne med nami. Ta filozofija pobega je, je pač pregledočena. Nekaj nekateri zelo bogati ljudje, ki na vsem način radi jih se pravi, dali jih neko vredovanje, ne kočko mogo mi sposobni nekam odleteti, pač tudi oni je lahko odleteli. Zato ki so tako navezani na te preklete, dobrine, na svojo rekti, razumete, in na vse, kar zraveno spavljajo. Na to življenje, ki je pravzaprav kako je vredno, tako kot se gledamo, zelo Življenje postane vrednjota krat, kot stane stikne ljudmi, To je pomembno, da v življenje, ne? ne, pa kaj ima. Zdaj, <gledajte>, to ne, če dobro zmišljanje, jaz bi takoj, pa ne zaradi tega privedem, rad z zemlje, z briso, ampak, ker bi bilo fajn, da je povezoli, ves, absolutno za to letenje, ne. Ampak, seveda, problemi so pa druge vrste, ne. Morate vedeti, da, vse kaj kar se je z Marsom, se pravi, mi bomo zdaj, z kapitalom in izkoriščanjem energetskim do konca iščerpavanjem zemlje, iščerpali zato, da bomo naredili gore denarja, da bomo s to goro ne da. Denarja sfinancirali življenje na Marsu, se pravi, da bomo šli pogoji, ki jih bomo tu ustvarili. to je ta popolna neuniz. Vlada Vlada uniči, ne, neka zato da greš tam, kjer je tako že uničen. Pa tam spostavljaš seveda neke pogoje za življenje, veste pa, da mi rabimo vizit, ne. In planet, azonovi pravijo, da najbližji planet, ki ima podobne klimatske, oziroma atmosferske pogoje, kot ima zemljane, je približno 25 milijon let od nas. To mi ne znamo lepeti, še dolgo, verjetno ne bomo znali. Mogoče bi zelo hitro znali, če bi vso energijo vrčilo prožne kam vrganjkva, pa zgodi ne, verjali, kam poletet, če bi veste naredi prožne poda, pravzupratu že zraven energijo. Pa bi ta pot do te nekaj pripravljala nekaj In kaj počem kaj je ta filozofija pobega? Filozofija pobega je... ...je nova religija. Nova religija tistih, ki so kapitalno močni, močni. In seveda lažna tega globalnim množicam tega sveta. Hvala. Hvala, da z minuto danje. Menj se odrno da smo od rekenih vrčat prišli na vrčanek vesoli. Zdaj se zelo konizuje, meni je zelo šeš, da smo na, na tako različnih priča da je, je možno pogledati s druge straninja da se Tudi vi dobili kakšen tis, in zdaj imate priložnost da podelite z drugimi. Uro, poslovom, sve vzaj upam, da vas trudenih. še trudili. Čeprav vem, da bi bilo nastavno. Zdaj, če imamo niso predlo, ja, ja, tako je zvaku, da čisto pa da Zdaj, samo eno, par stvari malo v vaših, sploh ne dobro, da ste glede globalizacije. da, da sem se samo varijo, tak ali tak, da vseeno se neko bolj upravlja izraz proti Ampak, da smo proti, da smo proti, da smo imeli svet, lahko prostor, je izmenjava znanja vsega tega. Pa biloče se nekaj tudi, da radimo treti nas samih, čim je globalizacija, je bilo tisto sivljeno v svetu, kar ste povedali. In ta globalizacija, da smo ne te splete Samo pač danes smo temu temu sredstvo, da pač nismo res promovali karistična svalja danes, tako to, takrat dvirska vojna, pa tako dali, da je Tako da sem rekli, tudi ta izraz torej, da si antiglubarist, da prekostno je skupnil, če bom jaz skušal, da, da, da, da smo malo drugačen globalisti, pa ne bom ker priznamo, mi on je zamejo Krminov, a on je vodnil, eno drugi, da je da se to dalsko, nismo antiglubaristi tisti, ki celo da je pa, da res dan in mogoče samo umjeno, Mislim, lečina stvari sestri na tukavosti nekaj od tih sme rekli, ki bi šlo do podobnih vodovikov, nekaj je, ne. Zdaj <trije> različni, <trije> različni potiški so ki imamo pravodna razmišljanja, tudi e, od Je pa torej, ne. Novojče še z tem razvojem, tukaj še nekaj, če, če pogledamo, ne. Če pogledamo, ne. Prvi strojek, ki je bilo zemljalo kajšče, od je prva redala, da so še napremenali. V 1990 smo znali, v 2006 kolega, ko je bilo In to bi bilo v 60 let dobih, povečno opet za poštvrstiti, kamo reči. Nekaj na In tudi se je priznalo vse, pa je na vsem skliraj z dobro, znamo vse, ko za pol Vesom nekaj so prestravili, da mi je bilo v polimonotovskom studiju, da se imeli. Pravda, da mi ještala, Ali vsegi mi pač nam da mi smo snema tega, ki mi je bilo tvoje, je to vrlo, da se smo misli, nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj nekaj. da, se tiče res tega napredka, Da, nobena predik nima smislači minimi. Na meni ne medelj, pa če ljudje ne nekaj pa imamo vse skupaj Pa, je da da to nisem. Skaj, jaz mi da smo se dotakli v vrstnih tem, jaz pa ali da se vrnemo k cenu tistim v ker zrače se je projekt, Torej, ta trajnost naselja kot nek prostorski pojav tudi socialni pojav, torej, mene, mene zanima, koliko menite, ali od vas, če imam dogačno koliko je zadeva idejo v večjih formatih kot samo v posameznih hiši ali v ansamblu nekaj hiš. Ker vemo, da v Sloveniji imamo prakso, da so se posamezniki lotili tega in tudi zelo uspešno že naredili. Vedaj, so to, bi rekel, bolj bolj projekti V ožjih nevidih prostorskih, ekonomskih, socialnih, me pa zanima, koliko je možnost pač te neke vzorce prenesti na, na, na večja naselja. Skladno, si novo, nastoječa, to, torej nove sosedje, kar je prej skratka enako kot tudi v smislu sanacije. Obdobe teh obstoječih naseli sosedstvo delo v smislu nižje energetske porabe, boljše podvarstvene, boljšja predmaja od vlak in tako naprej. Jaz mislim, da so tu velike neizpovišljene rezerve in da bi pač nekdo ta vlak moral bolj povezano, bolj, bolj motivirano pognat. In tu vidim jaz, En, en problem neke ujetosti, neke, neke obrase, ne, neko goro eh, pravnih medinstitucionalnih dogovaranj, ki pa na koncu ne dajo, ali pa še ne dajo, tako rezultate, kot begonaj. Zdaj, ko vidim, ene, ene kamne spotike, ki mislim, da bi jih morali vse kupaj, so vsi lo, lo, lo v tem smislu, kot je pač spodov eh, Rečeč omenil, da pač je treba energijo vlagati v vsmislne ali pa v podnarekovaju te neke tehnologije, ki ima nek obet. Ne pa, ne pa um, po isti poti oddelevat v smislu neke paradigme, rastinke, ki bo enkrat poprljala do neke velike eksplozije. Ali v obliku gojaškov skupada, v obliku porabe vseh, vseh biro in podobno. Skratka politične strategije, filozofske strategije tega sveta, mislim, mislim da ali še pot, ali pa nima ni dovolj um, močne besede, da jih ta mnojica šest milijata ne sliši. Skratka nekaj je problem je resoma. Mislam, da se to ko poznate samo deželo v Pohorje, v Avstriji, prizamo na naših svetov v Avstriji. Ni pred 80. leti, je v Avstriji namarajo najšči tino. Pa če pogledamo zdaj, vidimo, da je najdebatejšo država v Avstriji, pa ne samo to, na kakš način ljudi, kako živi tam, koliko, koliko proizvedajo in izvozijo, preselati se na prebivalce samo Japonsko, kako tudi Ameriko, prehetije več Švica. In pričem je ta fenomen, kam so prišli do tega, ne samo to, da, da je ta najmočnejša industrija v Avstriji, gre, gre samo pojavo, da se v ih letih samo in necetivno ne, vzbrala skupina arhitektov in so rekli, da nekaj treba tej želi stvari, da bomo prišli na višji njegov življenosti za same ljudi, pa arhitektura, ker če zdaj pogledamo, je v, v svetovnem modilu fenomen ekološke gradnje, ne takih vasi, kot so v danes pojavljene, ampak na koliko, kakih stopnja arhitekture se tam gradi, pa ekološko obledanje, to se ne gradi samo, da se gradi hiša za hišo, da bi jih bila objavljena v jevijo, ampak ekološko so se na tradicijo, ki je v tej deželi in so bili ti že v 50-ih letih, da so ti Tesarje znali delati z risom, z da so stopli v stik teh na začetku var to majhna skupina 20 arhitektov, verjetno poznate Eberle, Bank, in, terajne, in so se skupe sami ki za bomo pa neka naredili in so postavili program, da možli do Tesarjev, šli so do investitorjev, do občin, se povezali in začeli spodbujati in ustanovili, sami so se poimenovali Balkanske, da niso arhitevti in graditelji To so zato umetniki, ker so, rekel, mi smo umetniki, vzpostavljamo bomo tradicijo, prvo so bomo na tradicijo in umetnost foralberka, tebi žele, lesa in so skupaj postali tako močno, da so zdaj na zadnjih 40 letih, iz tistih 20 birojev, ki bilo na začetku, zdaj ima foralber 150 arhitev arhitekturnih birojev, delajo arhitekturo ne samo v Foralberju, v Švici, Vitali, Nici, Vredi, v Italiji, in Čigarji, in posod, so prišli na tam visokim gov, da so tudi poprečne, jaz sem od Jamarja dostaj živela, tam v Foralberju, bo so delala v ene birojev, tako da preizpoznatkev so delal, tam napaljen človek se spozna toliko na arhitekturo, da je študiram glogača arhitekturo v Ljubljani. Tam študent, tako rečem za to, poprečen študent na Ljubljanskoj arhitekturi, Se lahko primerja z poprečnim človekom v Forajbergu, kakšna to oznanja o Sam človek tam, ko živi, zahteva zdaj tako vesoko arhitekturo tako stavbo. Tam izvlasne izkušljajo, da je v navadnji, tregovini začelo, pa je, ko ta prodelanje sliša, da govorimo o arhitekturi, povedal, začel ukazati slike, v kakšni hiši živi, kaj, kaj je prednost, če ne zanima govara, res na vladni človek. Nekdo, ko škodira ekonomijo svoj analno prijatico, tudi pozna Alvarada, da je največji svetovnih aritektofilcev, ko vem, da na naši šoli ne poznajo vedeti tih aritektov. Tako da je možnost, glede na to, da je Frager, ki to gre za 306 tisoč predvivalcev, vem, veliko regijov, da so dosegli v 20-30 letih, mislim, da bi to možno, če tudi Drugi, če prijamo, mogoče ne na takim velikim območju kot je Slovenija, ampak zdaj, ko se postava neke regije štarska, če zdaj govorimo o tem naši regije, kaj tudi bilo za arhitektur, mislim, da je možno, če se gleda tem, če bi se začelo res obozovanje med različnimi, ne da so samo arhitektura strohami, med zapadu, kaj so ekohiše, kaj radimo to, pa to. Če ni komunikacije z navadnimi graditelji, tesari, obrtniki v srednjih šola, v resnih šola, ne vem, zakaj se bovori, da resna šola pred nam, če ne bi dobro da imamo za malo manj sposobne. Profesne šole so zgodbe, izdrežniko s nami šola, tudi profesor je, je, je. Dobne, je šo, bovori v tej da ni samo gimnazija, pa tukaj, da so tudi ti so obrtniki, ker če so obrtniki so najmanjši, ni bilo cenica prebivalcev, če to to znanje splošno arhitekture arhitekturi, ekologiji, v, v lesu, ker les je tudi naše tradicije tu imali bolj ove pokolje, stare, tudi starih še po slovenskih ulicah, kaj so bile prav rekodoško, če bo gledamo zidobljice slame, je bilo dosti kot pa zelo, kaj se je zdaj vredil. Tako da, kledi bi te izkušnje, ki so vam zelo bila mislim, pro... Pa tudi na ta to sem dano sprišal, če bi bilo več nas bi trope povazovali, pa povoljili. In mislim, da je možno. Hvala za sebi. pa na to temo pa mogoče <clears throat> samo to, vredno, da redno, da mislim, jaz, o organizacije, to je samo za Uh, meni je bilo dobročeč, da ste pa bilo napisal, uh, uh, govorimo o realnosti v uh, mali doske reki. Se pravi, da se zopet obračamo ven, iščemo primere zunaj in zopet v nek začin, zopet uvajamo to globalistično misel. Uh, v bistvu pa, tako kot je že prej gospod povedal, izhajati s sede. kaj to pomeni za mali bolj samo zadostnost? Recimo, ukazano na področju prehrane, prehranja, To je verjetno prvi, prvi moment, zato ker človek le iz Havne izhvalja za svojo energijo pa skorajalnosti, da ste gledali tukaj tukaj ukreni v transformaciji teh naselij. Ne. Nekim moramo, moramo pač začeti. Ne. Meni pri teh neku naseljih se mi zdi pisano, pisano tisti moment, ki ga mogoče kolega, prej mogoče da lahko kaj omenimo, To so razne konflikne situacije, kako se vidimo ustvarjalnostno, dejansko sami sebi izpolni odnote. Ker če ustvarjalnost za sabi je zagotovljena na nek način, no ti si se nekaj zelo ne zanimivo delo pregovoro o, o listih, na kateri se napisali. Ne? In kaj to pomeni potem za, za samo vsako dnevo, dnevo življenje, ker da vsak človek da prihaja na nekih konfliktov, ne? ni samo idealna slika. Ne? Um, Vsekakor, se kakorveda mahurijo pa pač ti projekti ki so ki so, ki so bili ki so bili danes na da snetu govorijo o neki močnih stvarovosti silnih mrekno tudi da se ti konflikti uspejo nekako uh ugladovati uh, ne am um, bi pa še mogoče na to na vero ka sem prejšnjej gospodu Kotov nekak bodo davat posega ko se, se sprašoval po problemih ne oziroma izboru ne Uh, nekaj vtis, mogoče ne vtis, da je naš problem, da jo še, uh, še vedno živimo v obdobju, ko smo morali v nekem krču živeti. Mi še vedno živimo v krču. Tisti lovski nagon še vedno obladujemo. Pravno obladujem tega lovskega nagon je tudi globalizacija. Ne? Se pravi, uh, kolega pa rekel, ko je pomenil permakulturo, oče permakulture, ne? mora se mi rekel, da permakulturo ni poklica, ne? ni specializacija. Zakaj imamo globalizacijo? Zato, ker je nikdo nekaj specializiral in je to bi v takoj potamnosti, bi uh, uh, uh, rekel, z agresijo, z uh, uh, uh, perfeccioniral, da to lahko nekomu drugemu usili. In se ta drugih mora biti od njega. Seveda za, za, za nazaj mora pač nekaj drugega potatku. Ampak to je posebno antipod samozadostosti. Če pa nimaš ti samozadosti, ne, ti se lahko greš, povnujanjem česa, ko so vse tvoje potrebe zadovoljene, se pravi po bivanju pa vsemi iz tvojega lastnega prostora, iz tvojega lastnega boja bivanja, tudi tuker si, ne. Vredno to si, lahko ta blagodorimo, ne. Pa problem je, da vedno vseh popreh, ker smo na tem menjem področju, zdaj, še razmišljamo o tem, da vidimo hitro proti Sloveni. Um, Recimo, imamo potujočo to, da se že vračamo v egooseljih, da se moramo drugoto drugo obračati, na namesto da bi, recimo, v svojem okolju pogledali, kaj se tam nekiho naredi. Kako meni za Mariupol, recimo za tiste sosedske, ki je gospod predstavila, kako meni za to množico ljudi, ki je v bistvo večinsko ali večinsko prebivalstvo Mariupola, ki je v bistvo dejansko v problema, kako meni za vse te ljudi samozadostnost. Ker če ne moremo zagotoviti samozadostnosti pri na naravi, da nas je globalizacija edina rešitev. In vsem, tudi vse te njene umetne To pa je potem brez resne. Potem bomo zopet imeli te elite, ki bo se borili in v neka ekološka nasilja, ki v neki se te elite ne morejo pripoštevati. Zato, ker niso bili dovolj zgodovina, kako koli, ki nasilja, da ne bojo te, preko uh, trenutne mase ljudi, uh, uh, moga pojasniti, kako ne? Ta transformacija bo trebala kakorkoli se, zati, tudi ni energetsko močni. Uh, pa se lotim administracije po, po, po, po istem pravilu, gospoda Maharišija, da 3% tega človeka ne meditira, pa se poslednje spremenil. Tako yeah. kot ljudi šlo, da je to nekaj ta proces potrebuje nekaj čas. In, in to pomeni tudi nastanek nekih ljudi, veliko je zopet nekaj agresija, nekaj je ponovno nekaj poluvlada, nekaj kar, kar smubi po globalizaciji in tako agresivno. Tako se samo to dogaja, preko ste rekli, o korenih, po ste govorili, ker je tudi povezane s tem genki proteko naselje, zato me ravno ta preno zanima, ne, te konflikti. Uh, lovski lagom, ali je še danes smisel, da, da obladujemo ta lovski, lovski mač na nagon, kot pred nas, kot ceni moških, ne, uh, mogoče, če zato za primer recimo uh, tale, tale, tale uh, uh, vegetaranski uh, uh, primer, recimo šipanzi, ne, pa recimo na drugi strani reče, po mnogih naših bazih, po lovskih si ta vošček, kakšna pa se polja, nek cava, po mnogih, no kaj se dogaja, da mogoče obstaja uh, trenutek, ko bi, ko ženske, ko morali malo več pokazati, ne, in uh, neutralizirati ta lovski nagon, ne, to agresivno, da mogoče prihaja eno drugje, ko, ko, uh, ko v bistvu uh, ne, nekako izgubi ta lovski nagon, bi ne, Nekaj smo zdaj zraven z agresijo, ampak ne vem. To je zavest. Tudi ta zavest, tudi ta zavestnik, če zavešči. Če za agresijo, tako kot je vera, ta religija, ti si zaveščen. za agresijo. Ne? Ja, ja, praviš, ne? Praviš ne? To je vse, kar imaš. Pravno eno. Mogoče da takih osnovnih stvari globalizacije tudi in da ne, ne. Še pa čista akademska poglontavčina od začetka, pa se pravi, se mislim, da stvari bolj osnovnega so povečini narejene z dobrim namenom. Tudi, uh, mislim, da vse svetovne duhovne tradicije imajo, ki so čisto slovo zdravo in kvalitetno oslovo. Ne? Kaj je z tega, a kdijo je druga stvar? Ne? Kaj je ljudje z globalizacijami, a kdijo je druga stvar? Ne? Ampak na drugi strani sem na ljudi videl kot vst potencial, da delimo tudi v drugo um, Fajn je bilo slišati dve leti pol alat perkane, se bo zanj govoril v razcikro uh, medaljsko organizacijo. Um, Gore, recimo, ki so naprej socijalne stranomalne, ste jih pokazali, gore, ki so pasivna opasili na socijalne stranomalne. standard. Zdaj sami izbetne države, foralberu, ki so sprejeli, je zdaj zakon, da vse, kar se gledi z državno prav računom te države, socijalna, mora biti standardna opasivna hiša. In še standard, To je bilo spret vzjamo orientatec. Tako da, se, ne, poleg tega smo si Pogledali tudi dva občinska centra, pa eno šolo, ne, ki je v bistvu vse z lesom greje. Pogledali uh, tiste lokalne les, tokano, bela, karna, stanju, lokalno oddelava skratka, kaj narostanje lokalno. Pa s tem narnivom je tam gore nekje ima bolj uhljivih. Mane tak lesen občinski center pa šolo ne, je lepo v Larsu imeli šta do 20 ekskulcij. Tudi Občina se na ta način, lahko bo postavi na zemljubic svoj ogled in to, a ne. Zdaj pa te mogoče pridemo do vprašanja, ne, kaj prej je kura ali jajc, ne, zdaj, ali najprej mora biti dovolj z vesimi ljudmi, ne, da take ljudi izvolijo, ne, ali bodo prej tisti izvoljeni ljudje tako stvari spremenili, ne. Ja, to je, mislim, da ta tekra da zdaj eno, nekaj oni najprej so imeli države, se sami imeli župani, zdaj pa so župani, recimo občini poznali. Da če, če oni to podpirajo, da imajo tak samo tudi, ker zdaj že tako plano, ampak mogli so teži, pa ne pa vse prekriče to projekt, ki so jih tvojskih delari. Ja, se da tukaj ne. ena in druga stvar, da morajo to spoko sporedno in da morajo biti celostno. Pa z ljudmi, ne, kar sami so še recimo, da malo, oni imajo, podeljuje že za 20 let nagrade za najboljša arhitektura vsake veli, telesenove arhitekturo vsake dve leti pripravljajo te seminarje srečanje da se zdajajo ti drugi ljudje, sami izvajalce, ki jo tudi nabralo te, te salje in to. In, in debatira in razvija v inštitutu nove rešitve v tem. In te, to ni zaključen krok. Ti imaš ne, da stave v bolnišnice, vse tva bolnišnice, v pet kirgu, prideš sredi bolnišnice, Velika razstava letošnje nagrajeni projekte in razpisi to po celi hali. Ljudje pride, tam so navadni ljudi, najbolj, mislim, ponci imaš se, odstajajo, radijo papice, tam so dva tega in dvorej verajo te plakate se samo nezavedno izobražujejo o arhitekturi, resu, kaj se dogaja v tem kraju. Pristopijo res na različen, ne samo v izobraževanjih inštitucij, na vsakem koraku. Ja, da se da bi treba četni. to je tudi eno nameno v dnevo v e -v -v kaj, da se mi nekaj da se to čim bolj širta, da Tako da ja, zdaj, kar se tiče uh, zgradne seda, mislim, da se vrame zelo dobro um, sem si ustanjati ti socijalni del, ne, skupnost, in se si tudi tudi ker uh, ste Uh, zdaj, en mi lepo jaz nisem prav, uh, v dnešnjih geografikom, da je bil to zadnje, od komu Sapienza in kako ne bi to uh, ga pripala naprej uh, v razvoju, da je komu Sapien živel v večjih skupnostih, kar pomeni več odnosov. Ne, ne imamo ta odnosni del, ki je zelo kompleksan, ki je presteval razvodno možgano in eviopiko je eno od teorij, da, da so prav te odnosi v bistvu tudi človeka nekaj predpalali tjakane ljudmine. In nas prav to takole do tekova si pa ta okolja je nekak en najpomembnejši faktorjev je v je tisto, kar ljudi drži skupaj. Kako, kako med ljudmi njih izobražujem tako tako, še toliko široko, da se ta zavesto obvidne. Ne? In vsake povesetke poveči. Zelo velikrat je to svoj nekaj duhovni temelj v kombinaciji in še čem. Ne? In zaradi tega sem izjel, da je damen Fools Vlog. Jaz ne želim druge turi stvari, da bih nam dobro Dobre ja. med, da poverite mene, pa oni so smenili. Že 30 let uh, učili na svojih napakah In so danes z veseljima spredi delijo. Ne? Um, In res je res eno polovitnih vprašanj, kaj te skupnosti drži skupaj. Kaj je tisto, ker imava uh, mitva skupno vizijo izpostavlja na tisto cedno, da se ne bova mita zapela jutro zaradi tega, ker ti pač vidiš, ki smo bolj svetlo zelenotek. To je tisto polovitno vprašanje. No, to je ena ključna stvar, da privejo se mislim. Nismo, v bistvu, zgodili, da dočutek je samo. To se vrečujem samo, ki tukaj odnikam. Za, za samo motivacijo, ki se bi včutek in take skupnosti. Ne, uh, jaz sicer, kako posebujem, nisem natošnjena zloj izdeabiliziranja, zlo, eh, da gre za nekaj zelo na to da jaz no. sem vse te ki sem jaz bil, sem veliko pragmatično to so, se, so, jaz To je To je greš, ja si misliš, or, a pa to dela, pa to sploh, kako kaj vprašaš, ja, pa ja, ja. samo omevno, da pa, recimo, dano, ko bi povečen, potem sem jaz v tem minutu, bo pač imajo ja, svoje organske farme, imajo odselo nekaj likualno obivanje, si živali, neko predvrnko malo, to je to. In tudi ostalo, da si sem dožil veliko brbe klasično, kot sem si pravi mislil, da je nekaj, tako vse nekaj... Isto kar je greži po moje skupaj ne, na tej duhovni ravni, je pravzato proces samokultivacija, ki ga vsak človek mora je skozi sam, sam ne. To je to delo na zemi, ki je ključno. Ne. Se pravi, se ti eh, kultiviraš kot človek kot v družbi, eh, kar več v urbanih središnjih, in tega ne mi hodimo, začnimo drugo drugo. Ne. In ta samokultivacija, ki je tačo delo na zemi, In vsi, ki so to samo v korporaciji v nakredi, pač pripadajo. To je, mislim, da je isto pomembno. Ja, so takrat, da, da, da nam prvi, recimo, ne, oni imajo pet različnih duhovnih poti, prav, pet načinov prakticiranja dohovnosti in vsak hodi po eni te poti, to so pravi ne en način prakticiranej dohovnosti. So um. zelo enostavni, kdo je vrlo obvezujočih. Uh, to je eno, sem zdi, kaj je zelo močno, spravo vsi za sebi. To je en tema, po moj, da so tako močno povezanje cago, drug tema je pa zelo močna in živa skupna vizija ustvarjanja in raziskovanja, kako je mogoče boriše živetsko. To sem zdi, sta te glavne spreme. Na besedi se je javo, že prej sem vprašil, zdi, že prej sem te spregledal, ne? Najprej Danijo, potem tukaj pa tukaj pa ne? Da potem vrste, prosim. Ja, e, To se je ena zelo besedila v primerji, kjer a, razvoj kulture a, je tako zelo učitelj privede dajnih res a, vidnih cilj, ne. Vendar, je človek še vedno en velik hotel. Mi smo v večini bitja um, svojim željam, ki slepo sredimo in uporabljamo svoj razum, glavno zato, da zadovoljimo svoje želje. In to je naš največji problem. Uh, to nas pripelje do neke zelo uh, neumne ideje, da je rast in samo rast uh, tisto pozitivno. In cela naša ekonomija je zgrešena zato, ker uh, temelije zključno narasti. Če, že če nekaj ne raste, dolore hitro je slabo, naj še leče ne raste. Ne. Vemo pa, da v naravi vse niha. V naravi edino, kar samo raste, je, so recimo raka stocirica. In ti ste vemo. Gdje so nekaj smo raste? Do neke mere, ne? dokaj ne uničijo svojega dostiklja in vse ne s tem. Tako da tudi niso namo najboljši. ne, ne. No, hočem reči, da ta problema nas ki se kaže v obrežnim popladini, po, po čem rečem GDP-u, plača, tudi izgozi, je, je ta največji problem, ki nas potem priprede do TRI, je pobega. Ehm, vidimo, da tu več ne gre naprej, in hočem ljudi nekam doznam, ker bo naprej rasti vse skupaj, ko ga rastno mi skončimo. Problem je v tem, ker to več ne gre. Ne? Imamo kam pobegnic tega planeta. Zanimivo pa je, da tudi časi ko mi mislimo, kak so biljanci, strašno pravno živeli, mogoče nekrataj raz, glavno je zato, ko so bili omejeni v svojih gledanj in to, amak nekaj arheološke izputovanje so pokazane, da se sploh niso pravno spodnašali. Ki so tamelj Zagoriji, so ugotovili, da so enega iz zelo, pa pa so se to preselili da se tisti prvi zabil, uh, v je zgodilo, da se je zgodilo, da se je da se je zgodilo, da se je zgodilo, da se da se je da se je da se je zgodilo, da se je zgodilo, da da je Seveda je tudi velik izziv in imamo možnost, jaz mislim, da je to veliko. Eko naselja vidim kot eno, en, eno zelo resno iskanje, izhod, ki ni treba vedno, ki, ki, ki, ki, ki, ki išče drugo pot, išče neko uh, trajnostno, neko zavestno pot. In zato me tudi ne preseneča, uh, da je pravzaprav večina teh naselij, o katerih je govoril Dome. Uh, v veliki meri prižeta z neko duhovnostjo z neko duhovno vastjo. Uh, kaj je, meni duhovnost? Z meni je tisto razvoj zavesti. Uh, cilj duhovnosti je, da nekaj naredimo svoje zavesti, da se malo, malo bolj pozavestimo. Uh, in mislim, da je to tudi edini uh, način, da bomo res lahko dosegli neko spremenje v tem, sebi. Zato vidim, da je bilo je priložnost, en zelo pozitivni vzor, ki bi ga moralo vsako mesto, recimo, zagravit in poskušati usmeriti neke sile v to, da se nikje spobudi nastanje takega naselja. Ne da ga fulsirati, ampak da ljudi, ki o tem razmišljajo, da vse malo pomaga, ker je to lahko tisto seme novega, trajnostnega razvoja. Uh, res je, da so to majčke na semena, ampak ja. problem je da so vse nove kulture, vse bistvene spremembe v uh, civilizaciji uh, nastavili za takšne majhne uh, um, impulze, ne, ki so se porili. ali pa nismo, seveda, obstaja druga varijanta, obstaja varijanta, da preprosto kot vrsta je izginjena z tega planeta, gledaj se bo odahno in ustvaril neko novo vrsto, ki bo mogoče malo bolj pesem. Uh, torej, še enkrat vidim teh naseljih zelo pomembni vpliv, pa ne glede na to, kako velika so. Uh, pomembno se mi zdi, da se zavedajo svojega poslanca. Uh, Izdolite. Kako je z za in znam, tukaj se no in da se Um, v Findkornu je tako, da so avtomobili, ki nekaj ne? le tega, več ljudi, sami, vasi imajo vedno lešaj, ki prednost pred avtomobili. In naprej se gleda, da so jim avtomobili prsul, ki ni da je tam neki, da je tam je celostno se vrtevajo in da jih izboljšujejo, ne. Ali je to, se tič na jih samozadosnosti, kako je ne, s tem, da, da je dosta umenjil samozadosnost. Jaz mislim, da, metar, menjegol, da izolacije, ne. Alpak, če je čisto no. je deten, naprej, Ja, nipa, nipa, Te vpure so zelo je na zelo že dali preglasnih konik, kaj ne ste imeli. Pograč pa, na sploh hiper dos opolata, sicer to, sem jaz in ne vem konkretno na viskom govoril, tudi nisem vseh informacij, čist da bi mi rekel, kar še se pa veliko uporabljeno, od manj pa dokumentarcev, vse ste rekel, vas, uh, se prešli hodosti izmašljali, ki imeli pa tudi velike, ali samo zaposovanja, pa se, Zdaj smo okrej se poslujeti, njih tudi sami potrebno. za, prosim. Ja, res je vrlo, da smo konkretno, v mjetu, za Evstralinu, ne? Zdaj, ki je bilo, da smo mi rekao, da smo da se mi rekao, da na tem te debate malo se če nekaj premikati, bi mislimo ta tvar je po nekaj Uh, jaz smo pa me samo izkušnje sveto tudi v samo sem napisala diplomstvo nalogo na temo in si se naredi poskušala uh, živeti v eno skupnosti, malo sem je samo skupnosti, je tem planom svojimi izkušnjami, kot se je zdi, te, kaj je recimo, kaj je bil je bil bilo jaz Uh, neko rešitev oziroma, kaj razvim, tudi skupno to, što je uspešno na sebi, tako da je uspešna nekaj vlasti, da ta recimo tam nekoli, uh, vsi ti se temo neko uspešna, uspešne primerje imajo skupno to, da imajo neko skupno vizijo. So usmenili nek, neko skupno imajo, recimo ti, ti so se nekako, vsi uh, se so tudi stvari prebivalci identifikirali za to reseno koradnje oziroma za njihova funkcionarno koradnje, In potem so se na nekačin, je to njegova neka središčna poločka. V e, pridavku je ta, onoč je ta dovalni aspekt, pa so te, te, te templji, e, ki so jih in so v bistvu, imajo e, neko skupno središčno točko. Teda jaz vidim, recimo pa moja izpuščja v Avstriji, pa so pa krenim, ta, ko so pa izpronim, da bi vizirili skupno. To je vidim, je bila tako, da so menili dve tako bolj razprotujoče viziji, na začetku niso se da S tem mislim, misl, se imamo neko skupno vizijo. Potem smo pa začeli skupaj živeti, videli, kako bi so to res. In misl, na način, je dve vizije nekakrat kratovanja. Prvo, eh, kot samo skrbnega kratovanja, pa nekaj kulturnega In smo, misl, videli, skupne vizije, in nekaj smo vizijo, skupaj so bilo so imeli enake interese. smo želeli, ali vsi smo želeli ampak nekaj Hmm. bolj kulturno odrejstvovanja pa na nek način, drugi pa bolj tiste. Torej sem gleda začetel ali v štartu, bilo treba razmisliti te skupne vizije, včetno na čem bi bilo to temer, recimo v Avstriji, ti temeri se lahko pa čisto uh, Na avstrijskem pač primeru je glavno, če to so se arhitekti spodnili da to je arhitekturna tista, kar je skupaj drži. Okay.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 Ob to samo da se ta pomare, pohvaljeno s zdarstvom, da trenutno pa snemamo in pil v manju pora in to zdaj nekoličenje manj gola. Zdaj imamo, da je treba vrgerati, da, da pilnjo igrati, tako se že žebe, in vleteja, nasledna, po mojem, kar se tiče problemu v svetu, da 10% ljudi dela v 90% problemov, 5% ljudi pa rešuje 95% problemov. In mi smo se tu zbraviti da rešujemo, da bi reče neke probleme. Ne? Samo mislim, da če hočemo reči, da bi imamo neko vizijo, že skupi smo, da bilo dobro, da to popolariziramo. Torej, da naša, da je spravila javnost, da se kritična masa, torej, da se premazne, da se neče medležno živi, ki jih podpiramo. Če več raditi, mislim, da je Uh, in razmišljusni tudi, da bi mogoče šli tudi v tem smislu v kak film uh, uh, na to temo. In me zanima, če bi v tej smeri bil vrata podpora, da bi film, da bi neki projekt, da se da bi tisti iz različnih velikov sprekonjaki tu sodelovati v različnih filmu Super. Kaj tako zelo je veliko več interesa skretna, praktična stvari kot proletična, ne, se pravi, um, z na to temo je veliki, če Bog ga zanima, jaz smo tega materijala došeli. Um, in, in tudi jaz vidim, pač na dnevu enko vasija, ne. Po uh, razspekujem te, ki veliki pišejo praktično, praktično, praktično, ne. Čeprav je les, treba je veliki tudi šelec zaves, kaj vse je pomembno, kar je tudi ljudje. Kaj se tiče živeti skupaj pa to na načelj, v osnovi bi se ljudi, veliko ljudi skupaj dobro, ne? Uh, Koliko ok časa bi pa to funkcioniralo što druga stvar, ne? Uh, tako da je treba po eni strani delati tudi na, na poglavljajih zavesti in zavedanja, ne? Ampak ljudi pa vrn, da lepre vsem praktičnoj stvari zanimajo. Tako da se mi dokumentacije so zagojili predvsem v smeri tistega, da ljudje vidijo, kaj je ljudje in kako funkcionira, da si, da si čim več vprašanje razjazka. In se mi zdi, po naslednjem korak od tega je, ko človek ima interes pa potem naprej delati in izvražovati. In pač še tko je, ne veke, ko pa delamo. Boli smo imeli nas to, skočno pravnavali teme, če bolj celo so, da se ljudje zredeljajo, kaj se ne odprače. Zdaj bomo imeli pa dvakrat uh, gradno, potem bomo šli pa na ki smo pa tako zanimljeni jas. No, prekenal, da se kdajčni, to s nimi filma na teh da bo, te bo teorija z praktico povezana, ne? Sene. Ja, pa tudi 12 snema. Ne, 12 je je, je to, prvega dneva je na kašisto, kjer je a, so posneta, tako da 12 stopna. Uh, pa zdaj, je tudi v pisku, uh, bomo del prvotnega nemškega dokumentarca ogradim s sam uh, saman temi balami. Za avto, co se dogovarjam, da v da bomo presenim, da bomo vse narejeno da govor, pa da v pisku tukaj bomo že se je 30 min, Absolutno. Mislim, tako no. in skoro je delana pregaljava v svoji diplomski ekobosti in stane veselja. Sko prvo se pravi, nekdo veselja, da je tisto, kaj je pamet. Zdaj, je, dobre so ti še. Zavedati se, da je to zelo, zelo široko, da se da je nekaj Že imamo dejansko, mislim, eno zadevo, katero lahko zaračunavamo in drugače, da se vsi sklado v Naši starši, in ima tudi otroke. Pravi, da ki danes gledajo, da kljub vpreku površine so zelo da ne rabijo ljudi. Že vedno zdi, da dve glavne razlike sta eno, šipak včasih izvod da si pa naj pa delaš pasivo, ne? To je ena stvar, ki se če čiglane. Velik stvari bi se pa daval počtevati na pod stari zadano učitel, zdaj dete ni duro, če bi se že kako spodno misle, da se tak samo deketi po grad banike igralo na tereni. Mogoče se že zamen stave za to samo za dobro, samo za dobro sva naravo večer razlag, ne. Samo znost se jaz po pozitivno dinamiko, to pomeni ne? da se ti nekaj zadevi v ravsek. In vsi sami smo so eh, preživeti. Torej, to je v omeni. Vsi smo v transki spodekni, smo že samo zadostali preživljamo sebe, preživljamo druženja Ne pa da vrst, da samo zadostali vse, pa nikoga ni ne rabi, pa se zapreli. A še mogoče, eno znam, kar je želata ravno omenjena, bi samo še ta staj, ki so vrstav eh, in takdare, eh, Pa nismo vedli, da je bilo ali bi se zelo bilo vrstavstvi. Ne, Sloveniji nikoli ne To je jasno. Da je. To, so, to se kaoče za, za vozaze, treba malo se kaj treba popraviti. Na poču vse te skupnosti. ta socializacija, ki je še nadgradio do hukuse. Kako bi smo na zemlom čovjeku trojstva do sve vidite, da je to manj, ki malo glizno, pa onih drugih zgodba, pa, pa dnešnjaj, da se ta socializacija, te treba je na zemlji. Ne se pravi, da da smo in se zavedamo, da smo calo prevezani, da ne gre z ljubimem ne vemo. Naši se izci, so ti, ti. se prej, se, se izvrasiš, predbiš poseb eh, in izložuje in tako se prej, ta ciklus. Ne? In sistem, ki to dojave, pa nema inkovira, za temene človeške, ki interese, eh, ta ima eh, Što je, kaj je v prihodnosti, kjer se je zdaj se je zgodilo? Saj se je torej ne, reč, nekaj da se je nekaj moramo je zdaj, nekaj se se da mi smo to, da nismo neki zombiji v neki vrsti. To je zdaj razumeti, nekaj smo to, da znamo, kaj se je zgodilo, nekaj nekaj Se pravi, mi sami ne, mogoče še malo korak to, kar ste videli Hrtišna filozofija, ne? da mi živimo zaradi nasame in vsi skup živimo zaradi nas in to, je mi samo imamo. In niče, da mi morajo vvek izne zeme, ne morem, zemlje, nas. Če bomo pa pa te, Ja bi se vrnil k temu filmu, jaz, da bi se poloval, ne. Jaz mislim, da, da ne izključevati, ne odemogočati, ampak omogočati. Tudi ta film, ta prebram, ki omeniš tega, je najti možnost, da se omogoči. Ne? Semo, če obstaja nekakaj praksa, eh, jaz mislim za snemljenje filma, da bi zraditega kako, kakšno kinovo od vas zgradili, ampak če obstaja nekaj interes, pa se nekaj nekaj dela, da se priključi ta projekt film in se oba gradita dalje. Ne? Tako da bi, eh, jaz, jaz bi to misljnost berat eh, uveljal, oz. berat, da bi začela žvezka tukaj drugega omogočati, se spodbujati, ne pa se blokirati. Ne? Tudi, pa potem, ja, tudi na e, Jaz pomembeno videl, da so prišli z regijo, da tukaj. Torej, ljudi samo neki, da bi nekaj. Jaz vidim, tega, recimo, osebno, da bi začeli tu nekaj manj komine, tukaj minuto ali dve bi to. Pravno, pa iz tega vidika, kot tudi Recimo imamo uspešne države, kot recimo Danska, je, tam, da je Danska, ki so tam na eno leto. Splošno gledano, Danska, kak živijo ljudje, živijo dolzor kak je zavedanje človeka, na kakrem nivoju, kak se obnaša do narave, kak se obnaša do hode, je čisto drugače pri nam, kak se ceni oblikovanje, kak se ceni delo arhitekta, kak se ceni drugega človeka, je čisto drugače. Pa kot, če, kot vemo tudi ali tega organista Jan Gel, kaj obvori, kaj se zasnume mesta, pa če pogledamo to, so sama situacija ima in so on, je, govori, kak se Kopenhavn, vemo, je en trednitno in ima najdaljši pešcon v nasvetovnem gledamu. Ampak do tega niso prišli kar tako, da so zaprli, zdaj pa so rekli, da bomo v zaprli mesto, pa naredili to pešcono, pa naredili naredi nekoli kolisarski poti, pa naredili rolerski poti, ker to je ne mogoče narediti iz danes na jutri. Ampak Samo do je, da kot je bil kot urbanist Omenhauna, je bil to pripravljen načrk, so postavili vizijo v tem urbanističnem načakovanju mesta in so naredili vizijo za nadalnjih 30 let in so postopoma zapirali ceste, postopoma postavljali poti in so sledili enemu cilju, ki je bil na začetku zasaden, da bojo to dosegli, da, dosegli, da bo ta za zaprl, da bi toko pa toliko poti, da se bo uvedel javni pomer, da se bo zapr, da se postavlja parkirne hiše izmed mesta, ne v centru mesta, ko če ti postavljaš javne hiše parkirne v centro mesta, samo si niš, da prije toko pa večje število številov uh, avtornobilov v mesto, zato moraš delovati proti temu. In to je bila postavljena vizija, ki je ne moreš postaviti za času mandata štirih leta po upočebjena, ampak je treba postaviti nek sam ta organ, ki ima vizijo za nadaljnih 30-25 let, da temu svedi, ko če se menjajo na vsake te štiri leta te vizije, potem se dela samo za interes določenih ljudi in potem ni celotne vizije. T.p. mislim, da bi to treba tudi na področju igraja na Maribora postaviti nekaj takega, da bi Ali da se ustanovijo neki organi, ne vem kaj, ampak da bi se gradili to v Evropi, potem pa dosežeš ta rezultat kot je Comham, pa imaš primerjivo v Barcelona, ali pa tudi sami Benjiti. Zakaj je tako Benetka? zakaj mi se radi sprehajamo po Benetka? Zato, ker ni avtomobilov, ker ni hrupa, ker si pišeš ljudi. Ker do niko slišiš bodo, si do, do večjem z naravo, kot pa v neki mesto, ko se vozi ne, Yorko, na ene v New na glavnoj veniji, nekoliko avto in nov stopnjima, hrub, on je tak, tako, da če bi pogledali tako, ta da bi mogli moči v tej smeri tudi razmišljati, potem tudi se to samo uh, mestno razvojeno sedje za Mariborje. Da samo repliko tem, kratko. Maribor, Maribor so semena, ki razmišljajo o tem zvon ampak preboj zahteva enostopno zrelost zrelosti zahteva eno eno stopnjo kulture to čego bomo tak, rečemo. E uh, bi počitno nas še ni takš. In in pač vsaka politika bo vsaka štiri leta tudi že ni postavila eno dan. Da politika vsaka 4 leta zamenja, ne, bi bila isto tisti tisti pač sledi od dneva politike. Uh, Tako da se včasih res zdi, da moramo prelest na, na eno višjo stopnjo, da bomo zmogli eno tako doslednost, eno tako vizijo, ne zgolj nekega sredičnega inovanja, ki je v politiki ali iz politike gledano še najbolj očitna. Nope, to, samo čudovno, kar je en korak naprej. To, da smo tu, je en korak naprej. Zato se mi zdi to silno. Že prej njega bilo, no, pa potem, zbira, da, in, pa potem, zbira, da, da. pa potem, pa potem. Zakaj se pri nas ne da zbrniti takvi sosezki? Se Jaz vidim problem v tem, da v Sloveniji vsakih 60 let zamenjamo politični sistem. V Avstriji, recimo, je kmed bil vedno spoštovan. Pa, če se je ukvarjal z pa če je imel veliko eh, Kazem Lovedi, je bil spoštovan. Pa, če se je ukvarjal z Vlesno pridelavo, je bil spoštovan. In to je kontinuiran že 500 let pri njih. E, vsaka znanja so pa tudi e, se nadgrajevala skozi čas in tako so oni, recimo v tej lesni proizvodnji, dosegli visoko stopnjo razvoja. Njihove hrbanske stavbe, montažne so zelo kvalitetne, podobno v Skandinaviji. Ne? So zelo kvalitetne in cenjene in spoštovane. Pri nas pa smo e, imeli tudi neke stopnjo razvoja in smo. Po drugi svetovni vojni, uničili vse naše, tako industrijske, tudi industrijsko proizvodnjo in vse obrti. E, Kasneje v drugi politični sistem je ustvaril nek, neko nadgradnjo, recimo bila je kvalitetna industrijska proizvodnja. Potem smo mi zaprli vse, uničili vse, vse svojo kvalitetno industrijsko proizvodnjo. Je zdaj se nahajamo v neki prznini, ko se išemo, kar pa sploh smo. Ne? Tu vidim ne? veliko problem. Tudi pri nas smo imeli kvalitetne lesne predavlce. Jaz so imeli s Robert Franca na austrijsko Koštmej, oziroma na slovenski strani, ne, ki je še vedno nekaj dela ima krasno kretijo in jo je obnovil, tako kot je bila provodna in jo vsi spomeničali, kot jo gledaj, tako je krasno. Ampak, vendarle za naši vrednov, mi tudi zamenjamo vsakih 65 vrednov, kaj je vredno, ne. Kot ste omenili, ne, niso vredni tisti, ki gredo v nekaj resno Mislim, da tako neko šlo, kako že v resno ampak vsi gremo, jaz Mi zamenjamo vsake toliko časa vrednote ne, in tu se mi zdi um, problem slovenije. Ne, Um, drugo, kar se tiče teoretičnih znanjstv, iz arhistektov, v medelju, za kateri poliurga nesec, skoro da bi se v Sloveniji znalo zbrati dovolj srokonjakov ki bi znalo izvesti takšno s planovansko s osvijesko. Pogrešam pa tukaj investitorja, ki je na dovolj visoki ravni, ki je dovolj uzaveščen, da pripravljam to investirati. Če bi ti sami investirali v tako sosedstvo, bi ta nastavlja. Ne vem, kdo je bil pri investitori tega vaših sosedstva. Tukaj je vprašanje investitora. Trenutno vlada v naši, to ko sem jaz pokazalo diktaturi in investitorja. Ne? On je zahteval tako, ko zdal bovod. tisti, ki se mi ki hoče imeti hitro gradnjo, vse to se konaciti, potem to ljubezno. Zdaj, da se predlato, da se predlato, Ne samo na to, nekaj, kot govorim glede en investitor, da se mi zdi pa samo veste objekta, pa stroke, da se prepusti veden investitor samo zaradi denarije. Zaradi tega premijte od samo stroka, pa ta ahitekti mora zagovarjati nekaj svoj načela kaj ti greš drugače je to, kot nekaj prostitucija, predeljamo samo zaradi denarije. In ja poštevam, kot stroka ne delujemo pol, ne sledimo svojim načem, da zgradimo take velike stopnice, pa vemo, da tam ljudje ne bojo živeli. Ki pa je res tega človeka, ko to naredil, ko se je podpisal kot glavni projektant. Mislim, lahko rečemo, da se prostituiramo. No, si popolnim razprinjem. To sem pokazala tudi tisto s vsesko, za katero pa menim, da je kvalitetna. Tako da mislim, da imamo in dobre tako vseh strokov dobrega slavljenja, ne. Samo diktar in mislim, da je tako, tako vseh strokov, a ni tako, kot pri arhitekturi, treba ljubim vseh. Ja, recimo v Fenijama. V Avstriji, ena ali tih tega ne bi naredila, da če bi prišla, a na meni, koliko bi naredila, da imamo pravo. Kratka replika, kjer ja. ja. sem to bi rekel never say never. Ne Zdaj, e, ja, če rečemo ja, ja. v Mariboru, pa to ni mogoče in se nikoli ne bo zgodilo. Mislim nekaj, da je mogoče. Je pa, pa, če bo je investitor, no, no, če jim sami investirali, ali mogoče od odnašljiti, da, da bi šlo dogoditi. Sprej, da če se bo našel investitor, e, investitor mora biti na dovolj visoki ravni, da razume to kvaliteto. No, no, vsej. Vseh potem je močil tako, ki je v poradi, da smo 20 leti, da smo začeli vse investiti na kaj bolj, bolj, bolj, ja. bolj, bolj. To je svi ni možno, tako tukaj ne, da se začne investiti kot nek sovražni, da začne kot arhitekcij, da je več delaz arhitekcij, da samo so bez arhitekta ne uvek, da, da stopiš do človeka, pa moraj zložiš, čeprav rabiš ti nekoliko ur več energije, pa se njim posvetuj. Ko ljudje tudi niso ne unik, če si pot pogovarjal za radnik, In v stiklu možete, ki te tudi posluši samo špavljah, vredno to se osveča, da je od nas kvalitenti, ki je recimo, no vizve, ki je če bi na takvi, visoki kembrani je ravni po tem, ki imeli, Samo vprašanje, ali se vprašanje, je bilo da bi tak, je morda treba Mislim, da je v bistvu, da se vsi ozavestimo, ker to je stvar časa, tudi se ne gre, to je povezano s politiko, s ekonomijo, s socijalno, vse kup je, je plene in to, torej treba otroke že ozaveščati, potem pa ostale. Zdaj, to je v bistvu, mi lahko delamo, preto so tudi izolirane na zemlje, preto vse izolirane, to je samo en del, tako so klič, ki buzi, ne. Torej, ta, to je realnosti, je da je to izolirano. Torej, če mi hočemo to razširiti, na širši del vizi, zelce, druge, te treba zavešča, on to traja. To že otroko rečeš, že od eh, pakke to čuj, do od starših čuj, od so otroci eh, starje, starše, da ne. To ne gre izmah, zakaj ljudi eno mogoče odgovorijo. Kaj ste vi rekli, zakaj arhitekti to delajo? Ker tudi oni nima možnosti, da se z ali pa sebe. Zato gre v institucijo arhitekture in tudi področji, to je v naselju področjih. Zato je treba pač pozaveščati No, In tako smo videli, da so Zdaj no, no, ni znam filozofira, jo pa da kaj drugega potem, ko kaj pač čeprav, čeprav tukaj se veliko, da večina se ne, ne razmišlja da ono, ali pa si ne zna zrečeno, kakšna spada življenja ostane. Vsi e, tukaj, tukaj je zelo veliko tudi usiljenih, Um, Prekričan zakop denarja se pa dah ti še v in postane in, in, da in tako, da zato, da mislim, da tukaj je alternativ zelo, zelo veliko Če si ni šla v osnovi malo dolgajče vrso volno postavi, ne mislim, da uh, vrši volno, bi kaj zaresilo to da v nekaj zaslužeš, ne? ker za življenje pa načeljamo bih prav velik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 konvinijen titulj, ki se pravi je pokorod bovarno gorofilom, je zelo zanimljiv primjer, dobro pravse. Drugač pa, zelo fajn bi bilo, da bi čisto nastavno zakonali, da je v Sloveniji, je v svetovno popreč, to se pravi, mi imamo ena, pa pol boljstva To se pravi, bilet ali zgradbe, moramo zmanjšati na ena, od danes naprej je zakon, kakšna pol zgradna osjedela, če to glede vse zinovanska po človeku je to, kto je, ne vem, stanovanje za tri ljudičo, ta dva notrž velota, tiz no, pa što je delava pričala. Tisto, no, ki da za Polskijo, ti se vzijo za tisti del. po zavesti po skupnosti. Hvala. da Ja, razlušite se. Ta film, ne, jaz se začetek. In kar, da je v kjer je reserš, problem, kjer je srš uh, apatije, kjer je srž z betonom. Raz, predavno, počast se ga čuvamo, če malo to še nico, mislim, da še pet, ne? ne, to se je, gospod Hora, uh, ki so zaveščeni, pa pomali bodo tukaj. Uh, um, pa ta relacija, ali to volumsko, političkih programov in t.d., ali pa iz neke uh, spodbude, uh, nevladne inicijative, kakor koli, ne, uh, mislim, da smo morali veliko več uh, igrati. Uh, recimo tista pobuda, uh, ko smo imeli kolesari, uh, uh, mi nismo, mi nismo, uh, Mi smo moteni, prometa, mi smo prometi, pa so šli kar na ulico, pa se kaj po sredi ulici delali. Mi smo prometi, daj. mislim, kukaj okay, se ne greš na ulico, pa se pač v nožice gremo, ne. Koče to dogajati, da, da ga te kolikica rekla, nekaj filozofira, nekaj daj, da konc konce tudi arhitekti In se lahko skup sedeli, ne, pa bi reki, da se pa poigrajmo, pa rečemo, kaj so standardni v Sloveniji igrati. Pa pa inovemo, in da si za nekako mogo razhatjati. Recimo, kaj je potrebno z tega zdjela, ne? rekel, da je je to ekonomiji, rekli, konkurenca. Ja se treuje to tako kisop i pošteva. Ne govorimo samo da nas rovnik nas a če je pasvalna reva malo. da da je to. To se sedi. se In, um, hvala, se do pa se dobro moje ime je Mariza Kupa dela za občinski in hvala lepo videlo ta um, prosim vas pač pridejte z konkretnimi bodoami s konkretnimi eh, drugačnimi željami zahtevami pa podprite to je poveže še kogje To kar se danes tukam je povarjeno, se srečujemo s, s drugačnimi investitorji, torej za takimi, ki kako smo se povedala bom, da so se, jesmo, bom, dejarsko, da so se na osnovi prostosti izmenega pogoja predstavljena, predstavljena je bila malo skrivnostno kot koncert zazidave v mestni četvrti, ampak predstavljena to, da je bil pogoj ni bila predstavljena kot objekt oziroma kot zazidava. Drugo je za sedani načrt na ki ga gospod Jebenjak prav tako predstavlja je bilo bil za sedani načrt in imel, imel javljena škrta V vzhodnem delu oziroma v stradovanskem delu ima tudi zelene poprošine po tistem pač minimalnem normativu, da jaz pa to odvidimo revizirna sam beton oziroma asfalt. Tako. tako? ja. Mi se, bom rekel, prijatelje, pripravi aktov oziroma sprejema na te aktov, pravzaprav govorimo za vsako dremo ali za vsak minimalni park, tako da rečemo, ne, tupa ne, da raža, ne pač teren, pa ne bo vdraža, ker želimo pa nič ohraniti teki teren, tako predrevese nas ne pa samo korita, korita betonska, pa, pa pač tisto srednje v betonskih koritih na ljudniščju, da ne bo samo koritni pa bo tudi takva zredenica, da ne, nič, da ne bo samo intervencija, da tu četakaj pa peško trpa. Rekla neka prakovna bovrošina, bo neansko je interes hitreje, više in da večji kratiček. Torej, kaj, kaj lahko stvorimo ali uh, strka? Nekaj je, lahko vsak od nas stvoriti, lahko pa rečeti tudi, jaz ima tega dovolj in ne bi še nekaj druga. Ja. No, no, res je, občinstvo pravi, se trudi, na upravnih notah se trudijo, vsi se trudijo, da bi se držali standardo, da bi se držali, da bi humanizirali prosto. Samo, kot pravim, ozaveščenost ko investitorjev, držav, min na tako visoke stopim, to mogoče da s tem zdaj, ko ne morem dokončati dveh objektov, tudi na zelo dobra šola. Žal, žal, žal, zelo mi, ja, cene očitno ne bodo spustili, ko so zdaj tako jehali, ne? Dobro počne. Ja, te interesu, da jih bodo, no. Da vidite, da je traga se s vlaski s da pravkaj ne bi vstupno zmutali s sosedi, določeno v darjenosti in zvezen, da so zdaj v tečinova bodo. Ne, dolazim. za te strah se sanavacijo so se. A ja, v tekih je ni, vse te, ki jih poznamo na tom je celo mora pogodbo, da sploh ne bodo, da se niti vsebnega obozilo, oziroma, uh, vsebnega obozila ne bodo stano, <klasiran> ne, ne. Tepoči, stavno povalni, ne. Zelo pa, ko zdaj prevojšiš kar javni prevoj stavni, Pa če pomišemo, oh, da smo reči, swiss, ne moramo, mora, je tako nekaj prejška, To je zelo zelo zelo zelo zelo, mesto tudi promet je bil načinkovarstva, politika. A če treba to izpostaviti, da je to problem, se do treba izpostaviti vizije, pa se povedalo, ja, je promet. Ja, v domani porusi um, um, je to že reorganizacija. je se pred letoma z tem, da frekvencije niso popolnoma nič boljše. je enako Imamo le v paši novo strategijo postavljajo uh, zmena. Ja. Mare bolj ni kaj to meni, strategija. Kaj ja, se promenijo? Ker je želja, da ni. Zato, ker se potem lahko uh, gradil cest. Če povedali ja. strategija, potem je se pokazalo, da gradno novih cest uh, mhm. to ni v skladu z nekotrajnostno strategijo predmeta. A pa se, to so je... dali tudi Jangev eno stroponjake v tem, govori, da so se ceste začele zapirati, omenjovati? Sam najprej se mora to ja. poteti, brez filjev že. Pri nas, imamo dva zelo velika ekstrema. V eni strani deklarativno trajenostno naravnalvo, ki je iz vseh bobočih aktov razvidna in na drugi strani tisto realno, dejansko, kaj se napočne iz nekih interesov, tudi pa sprotil s temi akti. Jutri, v po pol je v verzi na okromja na to temo, v V realizaciji društva gradimo konzumiranje tehnično. Vam je, če ne odtegnemo, dopolnimo. Dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, se dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, dopolnimo, Delane, tako da v bistvu, kaj se tiče tega, bi, da bi parkirnih prostorov nekaj imeli ne, ne, znotraj, vprašajem, če bi se zanovalce za to odložili, doki popuje, da ga zdaj mora pa pešati do parkirne hiše, recimo v v band ki, ki tako ali bodo ži živeli brez parkirnega prostora, je imel da je malo, je not, da, da je pa hiša in parkirno parkirno prostor ali pa, do, da bi da bodo izgropne bodo, da bodo veli vseh nekaj ne? Samo se če ne otvržiti, bo, to povrame, to je že bilo, to 60 let na 20, so se tako tako so seste, pa ljudje, kdo živi, da ne zmordila, res da za delovce, zdaj so ljudje v ljudjanih enako se na pa, auto, da postopo, da pa pa tudi reši pa tudi je Ja. Ja. Yeah. No pa smo da se svala Če še manj Če še novo pribom da bi daš predlagojati, da počasih započujemo. Še ja. to bi rekel, da če se doši hoče še podpisati dva mislina, da se nista očela po na da o zaveščanje javnosti tudi preko medije, vseh imate nekaj znanja. Dajte na pisa članke, pošljete v, v medije in o zaveščanje ljudi preko medijev, recimo v priloga Kvadrati, Nedelj, ne, vsi imajo te priloge in ljudje to zelo berejo. In, in če bi pisali, objavljali, ljudje berejo in o zaveščanje preko ali filmov, ali televizije, ali preko tiskanjih medijev pomeni dvig zvik nekega neke kulture in vedenja, kaj je jih Nekaj bi sem še dodal temu. Pa pazimo, koga volim. Ker kot Ljublján je provedal, <laughs> še se do veliki uspeh takšnih vizij, odvizimo, od Župana, od tega, kak on vidi stvari. No, če polovicom vladnih viziklj obrneš, pa apeliraš, članke, Ampak že, ko se bo graditi redit, kakšno prišlo, a veš, se bo ja. ne, boljšalo, ne? že kakšno... Vem, vem, sem zamislila res tako, teški smo, ne No, jaz biš zelo konkretno nalikaj, da se pozvali komedijski uh, promociji. Jutri imate stave proložen za to in sicer ob enih naradi, imar bomo jaz nekaj govora o tej temi, da te v našoj organiziji. In lahko pokličite in poveste, kar pa napišite drugo. Skratko, med eno pa bolj drugo, uh, mikrofon je vaš. <laughs> Hvala za doležbo, mi bomo to reči, bo, zapisali, pa upam, da se bomo še na to temo kaj Hvala.